Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem! Meg. Én csak boltba járok, sajnos kocsmába már nem. Nem! Visszaszámolok. 100, 99, 98... Elég! És gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe Jancsi, Civil Rádió 9800 és interneten. Kicsit dadog. Ma a 2019. március 29-e, péntek van, három percel múlva a 7 óra ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora a reggeli rádió Műsor. Reggel szokásomhoz híven pár pillanat errejéig belehallgattam a Klubrádió reggeli műsorába, és hát arra kellett rájönnöm, hogy ha bár teljesen kiestem az itthoni forgalomból, ez az egy hét untig elegendő volt ahhoz, hogy mindenből kizuhanjak, bár tegnap a gőzerővel próbáltam visszazuhanni, szóval... Ne élj és ne hallgass meg szokásból! 0614890999 és 06367716 Ez a két elérhetőségem van, 4 tól Filipov Gábor 58 8-tól Navracsis Tibor 8 órától Újhelyi István, miután Karácsony Gergely már a felmentését kérte, amire valószínűleg még más időpontban kitérek a mai nap folyamán, fél 9-től pedig Bácska János és a Műsor 9 biztos, hogy nem tart tovább, mert hát még a civil a is be kell bizonyítanom, hogy hazaérkeztem. és ez így pár órával a tényleges hazaérkezés után, megmondom őszintén nem megy túlságosan könnyen Mosonmagyaróvár, Magyaróvár Szampölten Melk Vels Marienbad Prága Budapest. Ez sűrűsödött nagyjából. Valamivel több, mint hat napba. És hát a Dave Matthews band, amely... Nem volt lehengerlő, de kár lett volna kihagyni. Felkészül a Fleetwood meg Brüsszelben a Volt Fesztivál, amire mégis ki tudok jutni, valamint popa Popakire már megvettem a jegyemet a Budapest Parkba. 0614890999 és 06367716. Egy figyelek, a van mire, 6 perccel múlott reggel 7 óra, ma a 2019. március 29-én pénteken. Verőfény és 5, 5.27 fok, van, ahol biztos 4 van, és van, ahol 8. A jövő hét végig megy. Független attól persze, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, aztán megint két csonka hét következik. Az április 8-ával kezdődő héten csak csütörtökön és pénteken leszek, tehát 11-én és 12-én, az azt követő héten pedig kimarad a péntek, mert hogy akkor jön a húsvét. A következő ebben a fél évben a két utolsó nagyon messzire jött embere viszonylag későn vagy soká. Május 13-án és 27-én, ez két hétfői napeste fél-nyolc órától kerül sor, tehát az április úgy, ahogy van, kimarad. Nem tudom, internetes adás van el, feltételezem, hogy van, mert egyébként szóltak volna, a telefonok elvileg működnek. 8 perccel reggel 7 óra után felajánlom önöknek, hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk, ez már nem tart sokáig. A Bácskai Jánossal folytatott beszélgetés interaktív, a további beszélgetések nem azok, és 9 órakor legkésőbb, de inkább valószínűleg korábban véget ér a mai kísérleti, de talán nem utolsó műsor. A reggelt, Könösi Köszöne vagyok, Münchenből. Van internetadás, és nagyon örülök hogy itt van. Én is örülök hogy itt van. akarja még Velkovics mostnak megmutatni így hangban, hogy vannak a civil rádió reggeli misorának hallgatói? 06148909999 és egy hosszú lenne a magyarázat, inkább nem kezdenék bele. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! vagy mi most? másrészt azt hátném kérdezni, hogy van-e arról kimutatás, hogy a interneten keresztül hányan hallgatják a TV rádiót, hogy mérhetője? Van, van, van, van ö, 600 ezer ö, szokott lenni természetesen ez egy nagy szórás, de mondjuk egy 920 ezeres hallgatottság interneten az már nagyon jelentősnek mondható manasság. Oké, okay, szóval. Jó reggelt! Köszönöm szól! Belkovicsnak valami reggeli üzenet, vagyunk néhányan akik hallgatjuk. Érdemes rákölteni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jön holnapomóra? Biztos, hogy nem. Nem? Nem, nem. ha valahova megyek, akkor elmegyek a kolos születésnapjára. Ahhoz, hogy a hobóhora elmenjek, ahhoz valami olyannak kéne történnie, hogy valaki belém karol, de ez lehet egy személy és lehet egy esemény. Tehát az emberbe számtalan dolog bele tud karolni és odavisz. Ha érti, amit mondok. Értem, abszolút értem. Jó, akkor a jövő számolok. Jó? Nagyon várom. Vagy karoljon valaki belém. Some drown you so much és az EHO Televízió, a megszűnő EHO Televízió egyik műsorvezetője által megmutatni, viszont kívánom keresztbe hosszába, hogy nem érdemes és hogy érdemes pénzt áldozni a civil rádiós reggeli műsorra, hogy egyik szavamat, a másikban ne öltsem, és hogy végképp értelmetlen legyek. Jó reggelt! Jó reggelt! A ja, Horváth Kéter vagyok. Neked annyi koncertszervező ismerősöd van, Volt, igen. hogy a rámsteine most kezdődik egy turdai áprilisban, és augusztus 22-23-án Pécsben ér véget az NHP stadionban. Nem tudnám megkérdezni, hogy egy 24-25-26, nem lásságább egy koncertet a Gruppam Arénába leszerveznek. Hát ez olaszak, valószínűleg szállának. valószínűleg ez, ez nem így működik. Egy, Egyrészt ugye a kérdés, hogy van-e hely, másrészt kérdés, hogy van-e kedv, van-e pénz, van-e elég érdeklődő... érdeklődő. Hát azt tudja, hogy az, akkor ki mennem, de be, hogy semmi nem lehet, akkor saját. De azért kérdez, hogy hát ha neked is ismered, ugye a... Nem szokták, szokták, igen, de nem szokták szeretni ezt a kérdést. Fordítva szokták szeretni, hogyha az ember propagálja azt, amit ők csinálnak. Értem. 06148 és 06367 71161. Filipov Navracsics Újhelyi Bácskai. 7 óra 13 perc van. Nincs több telefonáló hallgató? Jó reggat. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm újra a és hát múlt héten elfelejtettem megköszönni, vagy nem tudtam már az elképesztő szuperbeszélgetését, a Navratis-salók. Hát mondanám, hogy szívesen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fialaul! Engem, engem nagy öröm a napokban az egyik unokatestvérem, akit nagy elég sok pénzzel segítettem, az életre rendbe jött, és, és már nem kell segíteni lett munkája. És... Ennek egészen szívből és nagyon sajnálom, hogy ehhez a hihetetlen jó hírhez kell csatolnom azt a gyászhírt, ami engem nagyon megrázott, hosszú történet nem kezdenék bele, hogy a Kejfej Jancsi törzshallgatója, hihetetlen lelki és anyagi támogatója Galambos Évá költözött közülünk. Jó reggelt, lehet! Én valamikor futó voltam, 80-100 méter, 200 méter, az már határeset volt, és az olimpiai csarnokban edzettünk Telente, néhány tanár úr vezetésével, és ott az olimpiai csarnokban a méretből adódóan 80 méter után nem volt arra lehetőség, hogy az ember kijereszen, úgyhogy ilyen máshol is van, egy ilyen szivacsfal volt, amiben belevágódtak az emberek különböző sebessége annak függvényével, hogy ki hogyan futott. Én nagyjából tegnap, amikor hazajöttem külföldről, így vágottam bele a szivacsfalba. Egyrészt az utazásnak a lendülete, másrészt meg az, ez már szóképzavar, hiszen annak idején a szivacsba való beolvadás, az ezt már nem jelentette. Az, ahogy... Uh, erőszakkal, majd egyre inkább önként, de azért a tempó az, az nem volt normális, próbáltam utolérni magam. Az itthoni történéseket tekintve nem, de hát van a Filipov, uh, Navracsics uh, újhelyi bácskai, ahol meg kellett emésztenem Karácsony Gergely kimaradását, amiről ma még valószínűleg lesz szó, uh, aztán pedig ugye itt van a civil apályán további hat témája, amelyben én, mind a mai reggeli műsorban, mind a civil apájánban felmerült, hogy a nagyon messziről jött ember, de nem mindegyik annyira baráti és közeli közeg, hogy megengedhettem magamnak, úgyhogy ezt nem állítanám, hogy most reggel 4-8-ra, majd aztán később egy órára teljesen up-to-date leszek, de azért igyekszem felvenni azt a sebességet, amivel már az ember üzemképes tud lenni műsorvezetésileg, nem könnyű. Uh -huh. Ezt megértem. Mi az, ami fontos volt? Miről szeretnél beszélni? Uh. Én azt reméltem, hogy most én kérdezhetlek ki téged, mert. A De lehet, azt is a, bármit lehet. Úgy tartottam a hetet, mintha én is külföldön lettem volna. Mert? Mert kenyfesztivál közeleg, és ilyenkor a kenyfesztiválok életében 24 órás munka zajlik, és én ugye külső szerkesztőként dolgozom egy kiadórál. El, El lehet mondani, hogy hol. El lehet mondani, hogy hol. De lehet mondani az Ateneum kiadónál, ahol meg nagyon kiváltságos helyzetben vagyok, és én egész héten reggel kerestük szövegeket, javítottam. Aminek érdekében? Annak érdekében, hogy az időben elkerüljem minden kötet a nyomdában, ami, amivel dolgoztam. Szám szerint? Fú, hát ezt most nehéz lenne összeszámolni, mert nagyon sok pénzbe dolgoztam. Tegnap ilyen fél órás határidőkkel kellett, a lebek átírását megtalálom például. Miközben egy tördelt változatnak a jelenleg 444 hibáját kellett megtalálnom, szóval hogy nagyon-nagyon sok hibácsát, ami ne, nem érdekes elmesélve, de elvittem a napokat. Milyen jellegű könyvök? Meg fog jelenni egy uh, tavulmány követünk ami euh, popkulturális pop alkotások segítségével próbált tudományos ismeret teljesztésbe fogni. Ez, ez volt most a legnagyobb munka. Megjelenik egy iraki regény az Ateneumnál, ez a Frankenstein Bagdadban című könyv. És nagyon kevés ember van Magyarországon, aki rendesen tud arab neveket átírni, meg arab szavakat. Ezen kívül megjelent most a héten, a Mindenki Hazudik című könyv, ami a Big Data-ról szól, és az egyik legizgalmasabb könyv, amit én az elmúlt években olvastam. Ez a kiváltságos helyzet, amit említettem ez többek között, azt jelenti, hogy lehetőségem van arról, hogy jó könyveket beajánljak a kiadónak, hogy adják ki magyarul, ami egy egész kérdés. Ezen kívül egy történelmi lektorálok, illetve szerkeztek, és még volt egy 700 oldalas könyv, egy közelmúltbali történelmi eseméről, amelyről, amelyről lektori véleményt kellett mondanom, hogy érdemes kiadni. Tehát ezzel, ezzel teltek a napok. Hát én, én ilyenről ilyen... nem számolhatok be, mert a Honpola nagyon lelkesen olvasott, és talán két könyvet is elolvasott. Nálam ott volt a Dostoyevsky, de, bele, de néha elővettem, de olyan volt, mintha készülnék belőle a vizsgára, tehát lefelé a párnámal tettem, de nem olvastam. Um, és ugye valamikor a múlt héten ez mindenki számára nem köztudott neked elmeséltem, összefutottam spíró Györgyel a szokott helyünkön, uh, ahol kiderült, hogy a te tevékenységednek alapos ismerője és uh, méltatója és mondtam és mondta neki, hogy elvesztettem a karamazov testvérek első kötetét, és akkor mondta ő, emlékezetem, szerintem én nem rontom el, hogy annak idején ragaszkodott, hogy a fogságban egy kötetben legyen. Hogy ez összefüggésben van-e azzal, hogy az ember villatlen se tudja elveszteni az első kötetét vagy sem, de azt mondta, hogy ahhoz ragaszkodott, mert ugye az egy iszonyatosan vastag könyv, ez a Karamazov testvérek pedig így két részben már nem annyira vastag, és mondta, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy, hogy az egy kötetben legyen, ami például adott esetben nálad az Ateneumnál, bizonyos könyveknél szintén lehet e, kérdés, bár nagyon gyakran nem jelennek meg iszonyatos vastag kötetek, de hogy az most egyébként nagyon vastag legyen, vagy két kötet, ez valószínűleg nem egy lényegtelen kérdés. Azt mondta, mi most át Mindegy, pont az olvasmányaithoz kapcsolódóan egy kötetet készülünk, amit év fogunk kérni, ami ezer oldalas, és ott felmerült, hogy ketté lehessen bontani, és akkor a, hát nem tudom, hogy az olvasók ezzel rá szoktak -e gondolkodni. Hát itt komoly ö, ö, nyomdaköltségi kérdések merülnek fel, nevezetesen, hogyha két kötetben nyomtatsz valamit, az rögtön drágább is lesz. Ha drágább lesz, akkor rögtön kevesebben is veszik meg, ha kevesebben veszik meg, akkor a drágább pénz nem térül meg. Tehát itt a kiadónál általában ezek szoktak elsőrendűen felmerülni, mint, mint praktikus szempontok. Mm, hát a, a fogság az nem egy ilyen buszonolvasós könyv, én is valók, viszont megéri elolvasni. vagy kérdezzek, vagy hallgatunk? Milyen volt az utazás lendületes, lendületes, és hát olyan volt, mint, mint, mint régen szokott lenni, tehát annak idején ezt a mostani frigideremet, ez ritkán szoktam kiolvasztani, de a velem egykorúak vagy mások is emlékeznek arra, hogy a frigidert időnként kiszokták olvasztani és akkor kifolyik belőle mindenféle és aztán az ember kimossa, és aztán most önleoldó, vagy nem tudom, de ezzel együtt az ember néha nyitva felejti az ajtaját és akkor bejegesedik, és akkor csak érdemes kimosni, és utána lesz egy egy új frigidere, de alapvetően arról beszélek, amikor az ember leolvaszt, és kifolyik belőle mindenféle, ami benne volt abban az időben, amikor nem mosta ki, és hát én így voltam bele, amit én összeálltam. Tehát ahhoz képest, hogy én 17 éves korom óta járok sziáterre, és az ember azt gondolná, hogy ennyi idő untig elegendő lenne ahhoz, hogy az embernek nyugodt és szép álmai legyenek, különös tekintettel arra, hogyha nap mint nap nem annak érdekében tesz, hogy aztán éjszaka legyen, mit meggyúrni álmában, már pedig annyi rosszat nem teszek. De hát valami egészen elképesztő mennyiség volt, és még tegnap estére is jutott, beleértve, hogy a honpola nézte a matchpointot, amit én vettem föl, de aztán kiderült, hogy én láttam meg aztán én nem tudtam nézni, mert, mert készültem és az alatt újabb önvallomásokra kényszerültem, nem, mintha azokat ő nem tudta volna, de nem tudom kiváltotta belőlem, úgyhogy, úgyhogy. És ez ilyenkor nagyon megrázó, Tehát valójában, amikor reggel felébredsz, egyszerre örülsz annak, hogy felébredtél, másrésztről meg percekig, néha órákba is telik, hogy összeszeded magad, és azért is akarnál zugany alá állni és kimenni az ajtón, hogy azokat az élményeidet, azokat a passzív élményeidet, amelyeket az álom átérése közben értél, azokat magad mögött hagyjad. Á, Freud meg tudnak gazdagodni belőlem. Nem tudom, mennyi volt az dél. A saját pszicháteremről így nem beszélek, mert ugye vele közvetlen viszonyban vagyok, és nem hiszem, hogy rászorulna arra, hogy miattam gazdagodja meg. Elképesztő volt. Minden Minden éjszaka. Uh -huh. De ezek voltak, ezek szerintem maradandó élmények? Hát ez nagyon maradandó, ez nagyon maradandó. Itthon Aha. is szoktam álmodni, de hát ugye ott ki amikor az ember ezeket megálmodja, aztán az ember bevonzolja magát a az alá, és elkezdődik a nap, és annak a kontrasztja, az minden nap olyan kontraszt, euh, amivel itthon az ember nem számol. Aztán persze jönnek az úti élmények, amelyek számosak voltak, de ha az volt a kérdés, hogy mi az, mi az ami először eszembe jött, akkor az ébredés, és az összeszeddelőzködés, és utána kilépni az ajtón, mert amikor kiléptél az ajtón, akkor ha már nem vagy rossz formában, vagy nem hagyod el magad, akkor már azt foglalkoztat, amit, amit ott látsz, és hát a világ az fantasztikus dolgokat mutatott. Nagyon nagyon jó út volt. Tudom rá, Nagyon Na, majd reggel hogy részletesen elmeséled, hogy találkozunk személyesen. Hát, uh, sok, jó, sok, sok, sok minden volt benne. Jó, nekem is lesz mesélni való. Hát belér, hogy az ember ott ül a barátnőjével, és azért nem feltétlenül hallgat, ugye ez, ez vezetéssel ment. Um, Prágát egy kicsit nehéz volt magamba olvasni, mert valahogy nem volt hozzá annyira kedvem, de a Krisztál nagyon szerette volna, ha más lennék, és aztán túltette magam rajta. Tehát valójában Prága a Dave Matthews kapcsán foglalkoztatott, és maga Prága annyira nem érdekel, de aztán átlendültem a Holdponton, amely Holdponhoz nyilvánvalóan egyébként hozzájárult a, a, ezek a lelki élmények, amelyek önmagában hihetetlenül farasztott. De ezt emiatt csak magamat okolhatom. De ez azt jelenti, hogy te azok közé tartozol, akik az álomnak a, az érzelmi hatáson túl mutató értelmet tulajdonítanak? Hát, ha én nem is feltétlenül, de a pszichiátárja mindenféleképpen, aki egy időben nem sem másra nem próbálkozott, mint ezeket felfejteni, valamit arra felív a figyelmet, hogy az az ellenállás, amit az ügy bemutatok, hogy az álmok egy részére, nem emlékszem, az önmagában szól valamiről, mert mert az ember egyébként, ha módszeresen mint egy ilyen cérnát visszagombolít, akkor képes messzebbre eljutni, mint ahova én eljutottam ezeknek az álmoknak a feleidézésével még akkor is, hogyha volt olyan, amikor reggel leültem és megpróbáltam őket leírni de az olyan hülyeség volt neked sokat foglalkoztatott az életkorom a kis szerűségem, a hátralévő rész meg a mögöttem hagyott rész tehát olyan vudi ellen voltam, mert a, a, a, a honpolának kellett meggyőzni engem, egy hajó laktunk Prágában, és egy hajónak ugye két oldala van, és az egyik oldal az a rakpartra néz, és a másik oldala pedig ugye a vízre néz. Az, az egyik oldal is a vízre néz, de ez egy viszonylag kis rész, és én természetesen ott kaptam helyet, ahol a rakpartra néztünk, és nagyon hosszú időbe tehát önmagamhoz képest nagyon rövid időbe hogy túltegyen magam azon, hogy nem a folyót látjuk, mert úgy éreztem, hogy nekem kötelességem. Tehát egyedül is rosszul érezné magam, de hogy veszi azt ki magát, hogy én elviszem a barátmévet, és neki a rakpartot kell látnia, de a honpala olyan mértékben nem foglalkozott vele, hogy én elhittem neki, hogy ennek tényleg nincs jelentősége. Megpróbáltam kicserélni, de elmondták, hogy tele van a hajó, és, és ez így nem fog működni. Ráadásul benne is volt a leírásban, csak én arra egyáltalán nem figyeltem ez Kárló Viváriban, ami mindkettőnkre valami egész hihetetlen hatása volt. Tehát Kárló konkrétan leesett az állunk, Ott egy Szent Pétervár nevezetű szállodában laktunk, ott sikerült ezt megtenni, mert valami teljesen hülye beosztású szobában raktak be minket, és ott aztán lementem a gyezsurnájához, akit megkérdeztem, hogy nem -e lehetne egy utcára néző szobát, és aztán minden gond nélkül adott nekünk. Tehát ez ügyben egy-egy volt. De Vári, Aztán elmentünk ebbe a Márienszki láznéba, mert én azt hittem, hogy az nagyon érdekes, Márienbad. hát közel sem volt annyira érdekes, de, de, de ott is voltunk. De ez azt először voltatok most. Nem volt még egyik, te ott voltál? Nem voltam, nem voltam még. Hát arra nincsenek szavak, tehát azt az nem is érti, hogy az hogy van. Értem, nekem Prága is ilyen, ezért, ezért, ezért keltetőd fel most a kíváncsiságomat, hogy fel. Nem Nem, Kárló Vivárit, ez, nem tudom hasonlítani, mert lehetséges, hogy, hogy, hogy de van benne Cannes, van benne Nidza, meg van benne Monte Carlo, de közben nem Cannes, nem Nizza, és nem Monte Carlo. Aha. Hozzátéve, vagy nekem... olyan állapotban van, hogy arra szavak nincsenek. Már hát hihetetlen, tehát úgy néz ki, mint a monarhia idején nézhetett ki, csak az emberek mások. Gondolom, a monarhia idején nem volt ennyi orosz, bár lehetséges, hogy annyi is. akkor is hát ennyi orosz volt. Erre a mérget. Azért mondom, hogy lehet, hogy akkor is ennyi orosz volt. Hihetetlen mennyiség orosz volt. Aha. Meg hát furcsa volt azért Kálló viváriba menni hóesésben, tehát ott rendesen esett a hó. Uh -huh. Tehát amikor elindultunk, akkor még 20 fok volt, Nürnbergben 20 fok volt... És hát rossz volt látni azt, a, tehát, ha, ha lehúzódsz az autóval és bemész egy autós vécébe Németországban vagy bemész Szlovákiában vagy bemész Csehországban és bemész Magyarországon és nem tud melyik országban vagyis sorolni kell, hogy melyik hanyadik, akkor gyakorlatilag az, ha a német, a cseh és a szlovák azok szinte hárman felállhatnak az első helyre. És hát Magyarország, meg nem tudom, hogy a dobogóra ne, nem léphetne fel. Aha. Hogy ebből le lehet-e messze menő következtetéseket volni, nem tudom, de... Szerintem lehet nekem ez vége elméletem, hogy a, a, az emberi életnek ez a lokációja, ez első rendben tanúskodik arról, hogy hogyan évet az élethez egy ország. És tényleg lehet látni, hogy melyik országban vagy. El kell, hogy köszönjük. Jó, jó, oké. Bocsánat, hogyha nem voltam tartalmas ma. Hát ne tőlem kéri elnézést, én éreztem magam belet hogy a hallgatóság hogyan volt, az meg majd kiderül, ha írnak nekünk. találkozunk. Oké, rendben, szervusz. Önök Filipov gábor hallották. Lehet? Nem ígérem, hogy minden beszélgetésünket beviszem a világhírből. Éppen én akartam mondani, hogy én viszont nagyját eszem. De hát akkor legyen <gül> hát, de Viccel velem egymást, tehát ez így. <gül> ha most az Oleg Protapopov és a nem tudom, hogy a Protapopov házaspárt vennénk figyelembe, csak megint nem szeretném, hogyha azt mondani, hogy fiala hagyjuk a humoratikus vonásokat, akkor nehéz lenne megmondani, hogy most melyikünk kicsoda. Tehát ez itt egy páros amikor azt mondom, hogy, hogy beszélgetünk, akkor ugye ez nem egy, nem egy hagyományos interjú, sőt, én a beszélgető partnereim zömével most már úgy vagyok, hogy ha azt kérdezik, hogy mi a kérdés, akkor mondom, hogy nem tudom, beszélgetünk. Amikor az ember beszélget normális körülmények között, akkor se szokta azt kérdezni, hogy mi a kérdés. Igen, ez így. De látja, ez relatív, mert én nagyját teszem önt, ön nagyját tesz engem. Ha egyáltalán ez a nagyját tesz, ez egy jó kifejezés. Szerintem nem ez, nem ez a legjobb szó. Beleértve, hogy valami asszugja nekem az ön ismeretében, hogy ön erről szívesen lemondott volna. Jó, ja, hát én egy nagy tartom ennek a beszélgetésről. Most már van is hogy most több mint egy évtizedes beszélgetés folyamatnak, hogy szerintem éppen a média tüntető távol tudja időnként bensőségesebbé tenni, nem? Tehát ez más, mint egy kicsit ebből adódóan más, nem csak az idő, az idő miatt is más, hiszen azért több mint 10 éve, 12 éve. Körülbelül, ugye? 12 éve körülbelül, körülbelül igen. Ö, majdnem minden héten beszélünk, ez is nyilván már magában szerintem egy média esemény sorozat, és az is, hogy, hogy itt nyugodtan tudunk, vagy tudtunk beszélni. Jó, csak én arra gondoltam, hogy ön nem azok közé tartozik, tehát hogyha az önnel folytatott beszélgetés, mondjuk a 100 méteres síkfutás új világrekordjával kapcsolatos, akkor abban kapcsolatban sokkal szívesebben kerül az én ismereteim alapján a hírekbe, semmint azok a beszélgetések, amelyet az elmúlt két vagy három hétben folytattunk, én erre utaltam. Hát a, a dolog természetéből adódik, hogy általában van a hírek úgy, legalábbis az én tapasztalatom szerint a hírek úgy gerjednek egy eseménnyel kapcsolatban, hogy van egy újságíró, akinek többé kevésbé korrekt ismeretei vannak, mondjuk hallotta az interjút. Ő ír el, egy hírt. Az összes többi újságíró úgy tesz hozzá egy kicsi csavart, hogy ők már nem is hallották a hírt, hanem ők, vagy ők már nem is hallották a beszélgetés, hanem ők úgy gondolják, hogy ez biztosan így történt. Így jutott el. A viszonylag korrekt első tudósítástól egészen odáig, hogy én valójában a sajtó sajnálkoztam és sajnáltam magam, a, a sorsom felett jegyeztem vagy valami, de hát a dolog -e ilyen. Egyrészt tényleg működik így a magyar sajtó, és ezügyben én más dolgok kapcsán jeleztem már kifogásomat, és nem mondanám, hogy süketfülekre találtam, fülekre találtam, kicsit csodálkoztak, nem szokták a figyelmüket erre felívni. Volt egy olyan történetem, ahol az egyik legnagyobb portálnak a főszerkesztője, egy másik portálnak a hírét átvette kontroll nélkül, és azt mondta, hogy hát vannak olyan portálok, ahol ők az igazságtartalmat nem vitatják, és látja, itt jutott az eszembe, de még kötnék arra, amikor beszélgettünk, arra a fantasztikus Szigszai Péter történetre, amely szintén történeti értékű a mi életében. Amikor én ugye 84.613-szor elmondtam, hogy Szigszai Péter milyen szellemes volt, amikor 2006-ban azt mondta, hogy nyilvánvalóan, hogyha a Fidesz nyert volna, akkor a Hír TV program struktúrája másféleképpen alakult volna. Majd 2010-ben, amikor én ezt elmondtam önnek, valamikor márciusban, vagy februárban, akkor kaptam egy sajtóhelyérőlközítési pert, amit azért vesztettem el, ugye? Csak ne felejtsük el, hogy a, a, az ügyvéd nem volt más, mint Karas Mónika, aki most az NMH elnöke, és így áll szépen össze a kép, tehát hogy valójában, és majd akkor visszautalnék más elemekre, csak ezek nagyon fontos dolgok. Ugye akkor én akkor ismerkedtem meg Karas Mónikával, akkor még nem lehetett tudni, hogy ő lesz az NMH elnöke, nem is úgy tekintettem rá, ő akkor a Hírtévének és a Magyar Nemzetnek volt az ügyvédje, és ugye én azért vesztettem Pert, én és a Rádióku, vagy a Rádióku és én, mert Szikszai Péter azt kérte tőlem, hogy mutassam be annak a hanganyagát, amit egyébként a figyelő, illetőleg emlékezetem szerint a HVG-re hozott, amelyekre én hivatkoztam, és amelyeknek a hangfelvételét én nem tudtam bemutatni, beleértve, hogy Szikszai Péter. Aki akkor talán a Hír tv nek volt a hírigazgatója, vagy valami fontos embere, és akivel nem ápoltam különösebben jó viszonyt, azóta se. De ez zárójelben van, nincs jelentősége, csak én megpróbáltam hogy az egészet valahogy keretek közé tartani, nekem nem a bíróság a terepem, se a figyelőt, se a hávégét t nem perelte be, egyedül a rádiót és engem perelt be, amelynek nem volt akkor alapvetően másokkal, mint hogy egy olyan nagyhatalmú medvebocsal, vagy lendő nagyhatalmú medvebocsal osztotta meg azt az információt, amiről egyébként már korábban is volt szó, akiről feltételezni lehetett, hogy a 2010-es választások után magas sarzsiba kerül, slőn. Nem csak ezek, nem, nem, nem, nem, nem következmények nélküli történetek. Tehát amikor arra hívtam fel ennek a nagy portálnak a vezetőjét, hogy ahonnan átveszi, azt azért még se kéne készpénznek vennie, akkor ugye elcsodálkozott. Nekem is volt ilyen esetem. Igen, nekem is volt ilyen esetem. Gyakorlatilag rajtam kérte számon, hogy én miért nem hiszek annak a portálnak, amit ő úgy gondolta, hogy, hogy nincs jog a magyar újságjának megkérdőjelezni, amiről egyébként konkrétan tudtam, hogy a amit leírt az a portál. Hát a másik esetben pedig az, hogy elhangzott 15.113-szor természetesen, természetesen kevesebbszer, de mégis ez a 2010 februári vagy márciusi lett kiválasztva, mert annak a stratégia jelentősége volt. Hogy tudna az ember ilyeneket elfelejteni, amiket egyébként a másik fél el szokott felejteni, amikor Széles Gábortól nagyjából 10 évvel vagy ki tudja hány évvel az ehtv ből való kirúgásom után megkérdeztem, hogy Gábor miért rúgtál ki, hogy ezt most jókor mondom, mert április els Széles Gábor, akivel egyébként ragyogó viszont ápoltam, hogy miért János én kirúgtalak. És <Szló> <Szló> mondtam, hogy igen. És kérdezte tőlem a széles, hogy hogy vagy. És mondtam, jól. Hát akkor mondta a széles, hogy bazd meg, hát de, de lehet, hogy ezt nem mondta, csak így gondoltam. A, hát akkor most miről beszélgetünk? Hát ha jól vagy, hát nem mindegy, hogy akkor kirúgtalak vagy sem. És akkor mondtam a szélesnek, hogy figyelj, Gábor, azért nem lényegtel, csak elmesélhetnéd. És akkor ránézett a széles, őszinte szemek, és mondta, Kám, meg nem emlékszem rá. És akkor mindig rájövök arra, hogy valahogy mindig azok nem emlékeznek arra, hogy kirúgják a másikat, akik kirúgják a másikat, és a kirúgottak azok meg visszaemlékeznek rá. Ez így van. Ez így van. Valahogy az emberi emlékezet az ebből a szempontból teljesen ilyen furcsán működik. De még egyszer neki futok, mert én nem azt, mert, mert, én, a, mert már mindenre reagál, csak én azt akartam mondani, hogy én azt feltételeztem, hogy azok a dolgok, ami alapján ön bekerült a hírekbe, az önnek nem kedves, hiszen ön egyébként nem egy olyan ember, aki szívesen beszél magáról, vagy elsősorban szívesen beszél magáról, másrésztről meg nem jellemző rá, hogy a problémáival hozakodik el elő, erre utaltam. Igen, igen, igen, én erre válaszoltam, nem kerültem meg, én azt mondom főleg úgy, hogy egy idő után már a híreket, nyilvánvalóan az erről szóló híreket nyilvánvalóan olyan újságírók írták, akik nem is hallották az interjút, viszont be tudták illeszteni valamilyen náluk meglévő nagyacis személyiségképpel. Tehát az nem lehet, hogy ez a pasas ez ne üvöltsön fájdalmába, és nyalogassa a sebét, és íme itt van most ennek, sajtó nyilvánosan is hangot adott. Hát hozzátéve, és aztán innentől váltani fogok, belét, hogyha ha is akar, mondván, hogy ez két ember beszélgetése, is tiborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, hogy belefutottam, ugye én egész héten külföldön voltam, tegnap jöttem haza, és hát 24 óra se telt el, egy indulat, az ember nem tudja magába szívni azt, ami Magyarországon történt, by the way, nem is akarja, tehát ez valamilyen természetellenes folyamat, de mindegy, nem engedhetem meg magamnak azt a luxus, hogy felkészületlen legyek, de felkészült se vagyok, Készeléti állapotban vagyok, az talán még az én esetemben megfelelő. Tehát azért volt egy olyan blog, amely hosszan esetelte azt, hogy egyébként meg azért nem tudja önt sajnálni, mert hogy ön egyébként mi mindent tett annak érdekében, hogy az a rendszer, amely most elbánt önnel, felépüljön. Tehát, hogy most ön ugyan, mint egy tégla kiválik ebből a rendszerből, mert a rendszer nem tartja önt olyan fontos téglájának, mint korábban, de hogy ön egyébként korábban, mint kőműves, jelentős tevékenységet folytatott ennek a falnak a felhúzásába. Hát akkor már rendben van, mindenki megkapja azt, amit nem a blog Nem tudom. Igazságot. Tehát én nem olvastam ezt a blogot, de hát ez, egy, ez az ember akkor egy egyensúlyban lévő ember, aki szerint a világ igazságosan működik. És szerintem az ilyen embereket meg kell becsülni. Annyi olyan emberrel találkozunk, aki szerint igazságtalan a világ, hogy én igazán megbecsülöm azokat az embereket, akik azt mondják, hogy a világ is. Jó, én ebből csak annyit tudok fenntartani, hogy maga az utazás, ami e, egy fantasztikus utazás volt, az megint a magamba mélyedést tette lehetővé, függetlenül attól, hogy akartam-e vagy sem. Ilyenkor az álmaim hihetetlenül előzöllenek, arról nem beszélve, hogy az önreflexivitásom, az egész képen működik, mert maga a világ sokkal nagyobb erővel zúdul belé, mint egyébként. De ez ezzel együtt van egy rész, amit fenntartok magamnak, ez teljesen önként telelül megy, amely az önreflexiójában kiválaszt egy vagy két témát az életemből, és gyakorlatilag azt járja körül abban az időtartamban, amik külföldön vagyok, és erre nem nagyon vagyok hatással. Az egy másik kérdés, hogy akarok-e, vagy tudok -e erről másról beszélni, vagy másról beszélni, mert ezek olyan mély tartalmak, amelyeket egyáltalán nem biztos hogy a másik érdeklődés mutat iránta, vagy ha meg. Érti. Igen, hát az utazás ugye milyen jó dolog, én, én is így vagyok ezzel, én most már négy és fél évben vagyok ebben az ő reflexiós fázisban, amikor fogalmazunk így, de valóban ez így van, amikor utazik, akkor ez, nem tudom, hogy ez egy természetes velejárója az utazán, valószínűleg igen, hogy az ember sokkal inkább vizsgálja magát, meg gondolkodik magáról. Azt kérdezem öntől, hogy Ugye az ember, amikor jár így a világban, csupa olyan országban, arra jól emlékszik a honpola, csak így most hirtelen utalok, hogy, hogy május, most lesz 15 év, vagy csatlakozottunk az Unióhoz? 10 jól emlékszik. Május 1 <kül> Hát az egy hónap. Ön tud arról, hogy ezt mi megünnepeljük? Nem, de hát én annyi mindenről nem tudok, ami történik itt az országban, nem tudom. Nem, nem tudok volna, hogy... Nem, mert a Latman azt mesélte, azt írta a Facebookon, aztán mesélte a tévéműsorban, mert rákérdeztem, hogy például a Prágai metrón a Prágai polgármester, főpolgármester, megemlékezett angol és magyar, angol és csenyelven a, a, a, a cseheknek a NATO csatlakozásáról, mert ezt úgy fontosnak találta, és... És az emberből önkéntelenül adódik, hogy, hogy, hogy nálunk ezek hogyan vannak. Nem mintha az ember meg akarna felelni a csehországi elvárásoknak, csak ilyenkor úgy eszébe jut, hogy ehhez képest nálunk mi van. Igen. Na, a, én emlékeim szerint a Nápú csatlakozásról sem emlékeztünk meg. Szerintem az EU csatlakozásról sem nagyon fogunk. Nyilván lesznek rendezvények azért majd, de, de ilyen hogy mondjam, központi vagy országos megemlékezés, vagy mindegység biztosan nem ön visszaemlékszik arra a csatlakozási időpontra, mert én állandóan megpróbálok visszaemlékezni a rendszerváltozásra hogy az hogyan volt de, de az emlékeim előtte és utána csapódnak be, tehát ott pontosan azt az időszakot nehezen tudnál felidézni. Hát én május 1-én, 2004 május 1-én csatlakoztunk Ön Önt hol találta ez? Budapesten, én Budapesten voltam. Arra, Add meg a, nem... a sajtóosztály? Ja, ja, ja, hogy munka, munka szempontjából voltam, nem földrajzi hanem munka szempontjából. A... Nem, én akkor a Fidesz elnöki kabinetszőnöke voltam 2.4. május 1-én. Hát a voltam, és pártigazgató egyben. Magas és proszt. talán a hallgatók emlékeznek a napkelte meglehetős rendszeres vendége. Tehát Budapesten érte itt, itt, hagytuk abba. Abszolút, igen, és nagyon meleg volt, arra emlékszem. Május esze nagyon meleg volt. volt voltak, voltak, voltam beszténben, meg voltak egyéb dolgaim is, és arra emlékszem, hogy kifejezetten meleg volt. Ezt tudom hozzátenni a, a csatlakozás. De hát ugye ez a hivatalos csatlakozási időpont, amikor tulajdonképpen azon túl, hogy. Mikor jeleztük mi azt? Tehát mennyi ideig tartott a felkészülés? Hát hivatalosan a csatlakozási szándékunkat 94 tavaszán uh -huh. uh, a boros kormány adta be, uh -huh. tehát tíz év ahogy tetszik, de ez a tíz év egy uh, ilyen mozgó célpont volt eredetileg úgy indult ugye a 90-es évek elején már rögtön úgy indult, hogy Magyarország az elsők között lesz majd akiket fölvesznek uh, aztán nagyon sokáig e, a között váltakozott a koncepció, hogy csak az úgynevezett legfelkészültebb, akkor még visegrádi hármak, aztán később visegrádi négyeket vegyéke föl. Ha már itt tartunk, a visegrád hogyan lesz ennek a központja? Visegrád hogy lett a központ? Az együttműködés? Az elnevezésnek, igen. Úgy, hogy e, a 90-es évek elején elég nagy nyomás volt a demokratikus átmenet után közép európára arra vonatkozó Nyugat-Európából, hogy valahogyan ezek a közép-európai országok, amelyek frissen szabadultak ki a kommunista táborból, bizonyítsák, hogy képesek együttműködni, és fel tudnak mutatni valamilyen integrációs hajlandóságot. És akkor így született a visegrádi együttműködés. Itt Visegrádon, Magyarországon Visegrádon. Nagyjából hol vagyunk időben? 91, ha jól emlékszem. Uh -huh. 91. A, ez Emlékezett az ismét, ha jól emlékszem, ezt kell, 1335-ben, ha jól tudom, volt egy király találkozó szintén a Magyarországi Visegrádon, ahol a lengyel acsai és a magyar király megállapodtak abban, hogy különböző összehangolt intézkedésekkel, hát mondjuk úgy, hogy kereskedelem politikai intézkedésekkel, Próbálják felvenni a versenyt a, a német-római birodalommal, illetve a, a nyugat-európai hatalmakkal. És erre emlékezve, vagy erre rímelve hívták össze a közép-európai országok csúcs ide visegrázó, akkor írták alá az együttműködést, és ez nagyon sokáig tulajdonképpen csak egy, egy, egy, egy, egy, egyfajta ilyen szimbolikus keret volt. De a bővítés szempontjából volt jelentősége, mert eleinte sokan azzal érveltek, hogy nem nagy keleti bővítést kell csinálni, vagyis az összes kelet és közép-európai országot fölvenni, hanem érdem alapján, vagy teljesítmény alapján kell őket fölvenni, és ebből a szempontból Lengyelország, Csehszlovákia, később, Csehországi Szlovákia, és Magyarország lett volna az első körben. Aztán ez, ez nagyon sokáig, olyan sokáig váltakozott a két koncepció, magyarán ez az összes közép-európai és kelet-európai országot fölvenni, mert csak a Visegrádiakat, hogy ez lassította is a, a felvételi eljárást, és Szlovákia volt problémás annak idején Vladimir Mecsiár vezetése alatt és ez, ez, ez egy kicsit fékezte az egész e, bővítési folyamatot is, és a Dőszláv háború is fékezte a bővítési folyamatot, hiszen ugye itt arról volt szó, hogy a nyugat-európaiak hirtelen ezzel szembesültek, hogy e, nagyon szép dolog, hogy ezek az országok felszabadultak a kommunista uralom alól, de rögtön szét is esnek, háború is van, me, nehezen megjegyeztető, ugye a, a klasszikus ez a szlovákia, a Szlavónia hármas, amikor Kalaúzoltam egy nyugat-európai politikust az országházban még miniszterként, és találkozott a szlovén parlament elnökével, és ő nagyon megörült neki, és mondta, hogy éppen a múlt héten volt Pozsonyban. És akkor a szlovén parlament elnöke némileg indignáltan mondta, hogy ő gyugganából jött a, a Pozsonyos-Szlovákia, és a, ezen a nyugat-európai politikus ellen szólt ez a hirtelen, hogy most akkor... Mi, meg hogy? Tehát ez nekik egy új környezet volt, és ebből adódóan... Föltöve, hogy ő az is az a... Nem, hát ő... Nyugat európában nem biztosan megtanulták, hogy Jugoszláviá, ahogy ő akkor tanulta, abban van egy Szlovénia. Meg valószínűleg Szlovónia, ugye azóta ez már a Horvátország része ö, nevű terület is, és... Ö, és ez problémákat okozott. De azt égeten, akart, a, a, a, között, ennek igen. örvén azt kérdezném, bár szeretnék még másfelé menni, hogy olyan, mint a Visegrádi hármak, négyek, olyan egyébként akár elnevezésileg az unióban van még, és ha igen, mi? Északi tanács. Aha. Ez az északi országoknak a... A Visegrádi-nál sokkal jobban intézményesített együttműködése. A Benelux, Belgium, uh -huh. Hollandia, Luxemburg, ami szintén közös intézményekkel is rendelkezik, és több az európai integráció egyik előfutára volt, a közös a Zámunió és a többi ilyen kérdésekben. Hát, ez, ez az, ami, hát van, van egy, nem, ezt mondanám, ezt a kettőt mondanám, ami, ami ilyen intézményesített állam, állam közé együttműködés. Végül is az ami permanensen, csak különböző területeken okozott problémát e, Nyugat és Kelet-Európának, tehát, hogy mondjam, úgy tűnik, mintha egyébként gazdaságilag könnyebb lenne felzárkóztatni, bár ez se egyértelmű. Mint ahogy egyébként világát tekintve, bár ki tudja, lehet, hogy ez is egy új, tehát egy másik generációval meg fog oldódni, de, de van ennek a tehát mint amikor ugye a holdkomp becsatlakozik az ruhajúba, de vagy dokkol egy egy óriási egy tengerjáró a kikötőben, tehát hogy azért ez a 15 év ez csatlakozásilag tehát ott vagyunk, de közben az ember mégis azt érzi, hogy még mindig, mindig van mihez közelebb kerülni ez most elég ilyen izén van kifejezve, de nem tudnám jobban elmondani Hát a cél az, hogy hol jelöljük ki a... a tehát mi a csatlakozási pont? Mihez... Jó ide, beszél, hiszen, hiszen, hiszen Nyugat-Európa azt mondja, hogy majd közelítenek felénk, a Visegrádiak vagy Magyarország azt mondja, hogy közelítsenek ők felénk. Igen. Ugye a, a, az európai integráció... ...nak ez egy örök vitája. Van a, a, a római szerződés már, ami létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, ennek a preambulumában, vagyis előszavában szerepel ez, ez a bizonyos Európa népei közötti mind szorosabb unió. amely mind a mai napig mindenkinek hivatkozási pont, és mindenki máshogy értelmezi, hogy azt szokott lenni az ilyen jellegű szövegekkel. Nyilván aki úgy gondolja, hogy az egésznek a vége egyfajta eh, államszerű valamiben fog kicsúcsosodni, vagyis ahogyan szokták is nevezni, az európai egység folyamatát egységgé fog válni Európa állami szempontból, vagy állam szervezési szempontból, ők ezt úgy, ők ezt mind abból a szempontból ítélik meg, és az integráció folyamatát is abból ítélik meg, hogy mennyiben hasonlít ez egy föderációra. Mondjuk a német szövetség De, és És azt mondják, hogy itt, meg itt még szorosabbá kell válnia az együttműködésnek. És, és akkor Ez abszolút területe. így van, de nagyon érdekes, és én tulajdonképpen sajnálom, hogy a belpolitika, az, az elmaradhatatlan belpolitikai csatározások végül is lehetetlenné tették azt, hogy egyébként olyan felkészült politikusok, mint amilyen ön, vagy amilyen egyébként még van mert nem mindenki az egyébként. És ez így van rendjén. Tehát nem mindenkinek a szellemi képessége, az átlátó képessége ilyen. Hogy hadseregben vannak vezérkari főnökök és vannak talpasok. Tehát elmagyarázhattak volna egy sor olyan dolgot, ami után az ember. Nem feltétlen politikai megfontolások alapján viszonyult volna a történethez. Mondom konkrétan, hogy miről van szó. Ma a civil a pályánban szerepelni fog, és lehetséges, hogy a jövő héten beszélgetek majd erről Lázár Jánossal, arról, hogy hogyan szűnnek meg a kisboltok, és Lázár János legutóbb, ugye ő hihetetlen mennyiséget járja a választókörzetét, és egy helyen, ahol egy kis üzem volt, beszélt a multi cégeknek az elfogadhatatlan gyakorlatáról, amely azzal kapcsolatos, hogy hogyan nyomja el a kisebbeket, és nem csak a kisebbeket, hanem hogy nagy külföldiek hogyan nyomnak el kis nemzeti cégeket. És emlékszem arra, amikor a legkülönbözőbb különadók voltak, és ön még bőven itthon volt. És nem volt hol olyan a légkör, hogy akár ön, akár Lázár János, akár bárki más, Varga Mihály, nem az a fontos, hogy ki, hanem aki egyébként ezt párpolitikától lebontva képes lett volna elmondani, elmagyarázta volna azt, amire ott akkor nem került sor, és ideológiailag kapott egy olyan mázt, aminek következtében meg belpolitikai csatározásoknak lett a témája teljesen főslegesen, hogy egyébként a különböző erőt képező tagországok és a különböző erőt képező tagországoknak a különböző erőt képező multinacionális cégei hogyan viszonyulnak egy másik tagországhoz vagy annak itt lévő cégeihez és hogy megértse az itthoni ember hogy itt valójában nem a imperialistákkal vívjuk a harcot hanem azt akkor ott szerintem e, sorszerűen elmulasztottuk mert én emlékszem egy olyan akcióra, ezt talán... Kettőről, De érti, amit mondok? Értem. 2003-2004 körül lehetett. Amikor Orbán visszor, akkor még az ellenzéki Fidesz elnökeként meghívette azt az akciót, hogy magyar terméket vegyenek az emberek, és akkor az egész sajtó, és beleértve az akkori kormánypártokat is, azon szórakozott, egy idő után már szó szerint szórakozott, hogy most akkor mit tekinthetsz a magyar terméknek, hány százalékig kell? Ó, én ezt, még az is lehetséges, hogy én ebben részt vettem. Tehát én azt sem mondom, hogy adott esetben nem voltam én is benne a falkában. Sajnálom. Sajnálom, én hogy így értem, történt. És, csak, és szerintem nem is haragszik emiatt senki, csak ezek azok az apró döcsenők, amik kisiklatnak egy vitát, és aminek következtében már a Magyarországon kialakult az az általános felfogás, jobb és bal, al, al, alul, fölül, mindenhol szélsőséges radikális, vagy főzőséges mérsékelt, mindenhol kialakult az a felfogás, hogy nálunk nem lehet értelmes racionális vitát folytatni. De ez nem igaz, de... tehát, tehát, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy létezik, csak akkor valaki önkritikálja, akkor azt mondja, hogy akkor hülyeségeket tett, hangulatot keltett, sajnálja, legyen már szíves meséje el, hogy akkor ez hogyan van, és ha valaki nagyvonalú és nem a kisszerű fájdalmaira és elfogadja a másik bocsánatkérését, ha az őszinte, akkor el tudja mondani azt, ami egyébként akkor aktuális, de ebben olyan nagy változások valószínűleg egy vagy két év múltán nincs. És azáltal azok az emberek, akik érdeklődést mutatnak ez iránt a téma iránt, imáról lehántva az ideológiai e, farokságokat, e, hallgatják a másikat, és szakmailag tudnak hozzá viszonyulni, ez végzetesen elmaradt, hogyha benne voltam abban, hogy ez akkor e, tévútra menjen, vagy kisiklott, akkor sajnálom, mindent elkövetek Jó, a érdekében, hogy nem, nem, ezt köszönöm szépen. Én személyesen nem érzem magam megbántó, és nem hiszem, Érdem, hogy... csak hogy magát a jelenséget. Csak, igen, ez az egyik ok. A másik ok, hogy ami ugye állandóan bejön, és... Mert, mert ugye ezért nagy... egy dolgot tisztázunk, hogy az, amiről beszél a Lázár, vagy amiért annak idején Orbán Viktor azt mondta, amit annak az objektív alapja megvan, hogy aztán az egész, mint lián hova fut ki, az lehetséges, hogy kifogásolható, de maga a mag, amiről beszélünk, és amiről érdemes lenne a hozzáértőknek szólniuk, az nem valami fantazmagóriának, valami elvetemű terméke. Igen, igen. De hasonlóképpen nem vethető fel sajnos az a kérdésem, mondhatjuk, hogy a másik oldalon, ami szerintem hasonlóan fontos, hogy hogyan viszonyuljon viszonyul egymáshoz a minőség és a hazaszeretet. Nevezetesen, ha van az én lakókörzetemben egy multi, aki ugyan kiváló minőségű, aki ugyan multi, de kiváló minőségű szolgáltatást nyújt nekem, és ugyanebben a lakókörzetemben van egy magyar kisvállalkozó, aki önhibájából adódóan csapnyivaló és hanyag, akkor mi az én ö, kötelessége, mi az én helyes magatartásom, ö, szeressem a hazát akkor is, ha a pocsit uh -huh. minőségű szolgáltatás produkál számomra, vagy pedig választhatok a között, hogy a hazámat szeretem, vagy a minőséget szeretem. Ez nem vedhető fel ma racionálisan Magyarországon ez a kérdés. Nem csak a Krisztával beszélgetve út közben, ugye Budapest, Béc, moson Bécs, moson magyaróvár Bécs, Szampölten, wels Uh, Nürnberg, Karlovivári, Mária Mbát, Prágá, Budapest, ezen az útvonalon, Ugye elmesélte az, hogy annak idején az ő gyerekkorában nem ma úgy voltam, hogy Paradicsom, meg Eper, és hogy ezek mit jelentettek, és hogy a mai ifjúság uh, ehhez egészen másképp viszonyul, de most nem arról van szó, hogy a magyar ifjúság hogyan viszonyul ehhez, hanem hogyan viszonyulnak a magyar mezőgazdászok ahhoz, hogy uh, milyen áron és az év 12 hónapjában lehet Epret kapni, közben Magyarország ennek az előállítására alkalmatlan lenne éghajlati viszonyok miatt? Hát, igen. Igen, de hát ez, ez, ez is a rajtunk álló, hogy mi. Nem csak, hogy, hogy ez hogyan hat, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hat ez a hazai termelőkre, hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ezt megmagyarázni. Ezek végül is mindig aktuális viták kapcsán a, a nyugat-európai dinnyárak vagy az osan dinnyárai elnézésnek termékmegjelentős hallottak, jönnek elő, kialakul egy multiellenes hangulat, és az, hogy ezt differenciáltan lehessen értelmezni, és hogy lehessen érteni, és ennek érdekében fellépni, az megmarad a közgazdászoknak a miközben egyébként egy szílesebb népréteg is bírhatna ez ügyben ismerettel. Mert fölvetőtött az a kérdés, hogy mire való a politika? Igen, a igen, igen. Arra való-e, hogy minél többet, minél jobbat, minél változottosabbat fogyasztunk, vagy pedig arra, hogy az ország gazdasági szerkezetét amennyire csak lehetséges megőrítjük. De ez a, ez a vita sem betődik fel, hanem valóban ilyen impulzus-szerűen egy-egy ügyek kapcsán jelenik meg, és a megoldásokból rakják össze, és akkor most tekintsünk el a zöldségtől, és maradjunk a például az például. Abszolút, igen. Igen, jó. Akkor is folytatom, mert mire, mire gondolok. Igen. Akkor egy utolsó kérdés, hogy akkor legyen valami aktualitás, nem, itt a többi nem lett volna. Meséljen, milyen volt ott a szentszékkel tárgyalni? Ott még nem jó. járt. Tessz. Ott nem járt, azt hiszem, az elmúlt időből. Jártam, ö, ö, egyszer már voltam, tárgyaltam ott, most ez az utolsó kör volt már, és ennek keretében szentszéki egyetemek csatlakozhattak az Erasmus programhoz, ami, ami óriási lehetőség. Mielőtt az antiklerikális hallgatók a kapnának, itt nem arról van szó, hogy innentől kezdve az európai adófizetők pénzek kiskapok kapok kell Európát és térítenek mindenkit kényszeresen a katolikus hitre, hanem a szentszéki uh, alárendeltségben működnek olyan, egyébként nagyon híres világszínvonalú egyetemek is, amelyek a, a, a a képzés mellett, vagy a teológiai képzés mellett, művészet a jogász jogászképzést is folytatnak. Valójában ez valami eredmény, az eredménye, vagy mi vitte oda? Ez egy, egy nagyon érdekes joghéttag vitt oda, ugyanis az Erasmushoz az összes Európai Uniós tagállam, sőt annál több is, hiszen 33 államagammal az Erasmus Együttműködésnek részt vehetett, és ilyen értelemben részt vehettek azok az egyházi fenntartású egyetemek is, amelyek valamelyik ország oktatási rendszerének a része, de vannak olyan egyetemek, amelyek közvetlen szemszéki elerendeltségben működnek, csak Rómában 23 ilyen egyetem van, akik, akik eddig valamilyen oknál fogva ki voltak zárva az Erasmusból. És én úgy gondoltam, hogy ha itt tényleg komolyan vesszük a diszkrimináció ellenességet, és tényleg minden társadalmi csoportra odafigyelünk, hogy lehetőség szerint legalább jogilag biztosítsuk a hozzáférésüket a különböző uniós programokhoz, akkor ezt is komolyan kell venni. Az olaszok egyébként nagyon lelkes. Most az első két évben az olaszok segítségével tud a Vatikán részt venni ebben a programban, és 2021-től pedig önálló jogon a Vatikán, mint Erasmus ország, vesz részt, és, és azt láttam, hogy is nagyon örül. Mindenki örül. És ez jó. Ilyen tárgyalásokat jó folytatni, amikor mindenki örül. Hát akkor most kivételesen egy ilyen hangulatba hagyjuk abba. Bár nem kell, hogy kivételes legyen. Jövő hét? Igen vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Kellemes Önnek is. Navrasis Tibort hallottak. Annyira a nyolc óra sem múlt el, csak ezt az egeret kell valahogy a nyolcra rávinnem. Ürelem. Megérkezett. Jó reggelt lát! Újhelyi István van a vonalban, aki utoljára tegnap láthattak az ATV-ben. Éppen belekezdett volna egy mondatba, de mondták, hogy majd legközelebb megép. Egyébként is jön a reklám, nekem ennyi jutott. Uh, ennél többet mondtam. De a végebb érzével nem kell eredményesen. Um, mi most egy ilyen időben beszélünk, 8 óra, 4-8 óra, 30, amikor Karácsony Gergely szokott megnyilvánulni. Tegnap uh, azt kérte tőlem, hogy ezt a mai alkalmat hagyjuk ki. Én nem kérdeztem tőle, hogy miért hagyjuk ki, ha akarta volna, elmondhatta volna, SMS-t váltottunk egyébként. Én felajánlottam, hogy találkozzunk, általában számla leadáskor szoktunk találkozni, ez most az elmúlt időben egyébként is a 44.4 jó voltából, meg hát az én műsorvezetésem jó voltából bevonult itt a történelembe. Erre nem kaptam választ. Nem lenne jelentősége akkor, ha a Karácsony Gergely nem lenne a párbeszéd társelnöke, és nem lenne e, Budapest főpolgármester jelöltje az MSP támogatásával. Mindaz, ami a párbeszéddel, és mindaz, ami Karácsony gergely történik, egy olyan uniós politikustól megkérdezhető-e, Akit új helyi Istvánnak tartanak, akit új Istvának hívnak. Hogy egy tőlem mindig minden megérhető szerintem, hozzászokhattál. Nem fogok egy rossz szót sem mondani gervőre 14 éves korunk óta ismerjük egymást, és elképesztően szurkolok neki, hogy megnyerje a főpolgármestri választást. Azzal együtt, hogy nincs könnyű helyzetben. A fővárosi politikai mozgást ér ez meglehetősen szűkös. Így aztán um, abban a kérdéskérdőben, ami itt a 444-ben például előkerült, abban, biztos, hogy én nem tudok állást foglalni, hiszen ez, ez, ez nem is tartozik rám. Másrészt viszont uh, azt érezékelned kell neked is meg a rádió hallgatóinak is, hogy uh, napról napra az ellenzéki is és persze a Fidesz részéről is a más ez tökéletesen így van, és ha bár Bácskai Jánosnál szerettem volna elmondani, könnyen lehetséges, hogy ott is el fogom mondani, tegnap az alábbi e-mailt küldtem Bácskai Jánosnak, Karácsony Gergelynek, Ugi Attilának és Wintermantel Zsoltnak. Tisztelt Uraim! Az önök neve, kerületük népe, az önök által vezetett önkormányzat és nem utolsósorban az én szakmai reputáció mától úgy kívánja, hogy az önökkel folytatott támogatott beszélgetés más ellenzéki képviselőt ne vonjak be, ugyanakkor áprilistól bárkit megszólaltassak azokban a létező, nem létező, de pertraktált ügyekben, melyekben a Ferencváros újbeözugló, illetőleg a 18. kerület érintett. Az önök bölcs belátására bízom, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében tett vállalkozásomat továbbra is vállalhatónak tartják egy szerződéses együttműködés keresi. Ha igen, büszke leszek rá, ha nem, vállalom döntésem következményeit. Tisztelettel, fialajános. Én azt kérdezem tőled, hogy miközben tudomásul veszem azt, mert nem tudok más tenni, akceptálni, nem akceptálom, de tudomásul veszem, hogy te nem fogsz egy rossz szót sem mondani. Mit kezdjek azzal a hírrel, mely szerint kivizsgálja az elnök elnöke Karácsony Gergely állítását, miszerint politikai alapú kötött a Fidesz és az MSZF a fővárosi parkolási rendszerről? Általában választási küzdelmek olyan szakaszában, mint amiben most éppen a párbeszéd és a szocialista párt van, uniós választások, majd később helyhatósági választások, bár az uniós választásokról szinte szó sem esik sokkal több a helyhatóságról, Általában ilyen helyek nem szokták borzolni a kedélyeket? Én, az én kedélyemek nem volt a héten. Megkérdezték Tóth pár hogy mi a véleménye a Gérgy által mondott, uh, ATV-ben elhangzott uh, történetről, és a pártelnök, aki egyébként Pécsi, t is él, és dolgozni jár, Budapestre, azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy ezt ki kell vizsgálni. Uh, én is csak ezt tudom hogy mondani, hogy uh, Szegediként én többenettel nézem Székes fővárosunkat, hogy ez utca egyik oldala ide tartozik az utca másik oldalra, oda tartozik, a parkolási rendszer pedig maga a káosz, ahogy én is elolvastam a tényfeltáró újságírói riportokat. És hogyha bárki végre, például Karácsony-Gergő fölvállalja, hogy rendet tesz ebben, és az összes kerületben, a teljes fővárosban egy egységes és elfogadható áru rendszert létrehoz, akkor azt támogatni kell. Szerintem, ami most van, az mind felhasználói szempontból, tehát én, mint parkoló ember, mondom, pedig eh, önkormányzati kerületi vagy sütvárosi szempontból abszurd. Média technológiailag biztosan azt tanácsolnám én is, hogy valaki úgy válaszoljon egy riporter kérdésére, hogy te válaszoltál, de én nem ezt kérdeztem, és nem is erre kérdeztem. Amikor valaki egyébként egy szavazásnál azért tartózkodik, miközben egyébként vétót is emelhetne, mint ahogy egyébként korábban kétszer is emelt vétót az ő polgármestersége alatt, mert mögött egy olyan üzleti megállapodás van, amely egyébként majd a jelenlevők szerint, hiszen a jövő hét gyakorlatilag. Van, van vagy sejt? Van, van, van, van, van, van, van. Hát, ez nem ugyanaz a sejt, vagy van. De ő, az, hát de ő nem azt mondta, hogy sejt. Egy olyan kerületről beszélünk, ahol uh, nincs többsége Így van, pontosan, senkinek, pontosan. És ezért minden egyes döntést, magát a költségvetést, elfogadását, és minden pontosan? nehéz kompromisszumokkal kell elfogadjon a két legnagyobb Egészen rát. pontosan. Egészen de pontosan. Akkor, tehát ezt, ezt én láttam vidéken is ilyen helyzetet, sőt, arra is emlékszem, amikor Botka szegedet úgy kellett, hogy kormányhoz egy tikluson keresztül, hogy ő Elképesztő előnye nyert a polgármester választás, miközben a közülés többség. Igen, de nem jó, függel, én sót. ígérem neked, hogy három percen belül lesz, lezárjuk, és másról lesz szó. De amikor Karácsony, Gergely Kruger kérdésére azt mondja, hogy hát ön egy újságíró, és felfogta, hogy miről beszélgetünk. Igen, ez elég nagy baj, és elég rossz ír arra nézve, hogy én egyébként milyen politikai közösségnek a tagjaként indulok ezen a választáson, és ezen a helyzeten kéne változtatnunk, az azon kívül, hogy ez a mondat így, ahogy van értelmetlen és gyakorlatilag azt mutatja, hogy aki mondja, olyan nyomás alatt van, amiben egyszerre szeretne őszinte lenni, és egyszerre nem tud őszinte lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy. Nem, ez a szakmai egy... közösség arra vonatkozott, ezt én megkérdeztem a héten, tehát ez, ez nem, nem rólam szólt célben. Nem, nem, nem. Jábor Déncével közösen most azért fog küzdeni, hogy a kiválasztásoknak választásoknak közös pártszövetségünk a pártlistán sikeres legyen, hanem az arról szólt, hogy az helyben az, hogy a választók akaratából Nincs többsége senkinek, és így kell kormányozni, ez egy lehetetlen szituáció, ezt kell majd össze rendbe tenni. Nem Már ez. Össze nem, amiről a, ami a parkolás illeti, az össze nem lehet rendbe tenni. Ha valakinek egyébként valami nem tetszik, akkor egyébként megteheti, hogy kimegy, számtalan megoldást választhat, de ha utólag ezzel kapcsolatban olyan politikai és nem politikai vita kezdődik, mint amíg kezdődött, az egyébként meglehetősen felszínes, de érdeklődést felkeltő 444.hu film kapcsán, akkor azt tudom neked mondani, hogy azt mondani, hogy politikailag mit jelent egyébként, ha valaki tartózkodik, miközben egyébként ez az illető vétózott is, és ez a nem hangzik el egy MSP-fidesz háttéralkú kapcsán, amely természetesen nem háttéralkú, hanem pontosan arról szól, amiről te beszélsz. Ott valójában az ember egy ilyen kérdésre egyszerűbb azt mondja, hogy én erről nem akarok beszélni, mert egyébként azokat a partnereit árulja el, akiket egyébként nem kellett volna elárulnia, vagy elárulhatott volna akkor, amikor szavazni kellett. Tehát vannak olyan szituációk, ahol az ember egész egyszerűen jobb, hogyha befogja a száját, és saját magamról is beszélek, vagy ha kinyitja, akkor úgy kell, hogy kinyissa, hogy... Tisztában kell azzal lenni, hogy le lehet mondani egy pénteki beszélgetést, de annak az údiumát, ami abból következik, az megmarad. És ez nem a Karácsony Gergely iránti szimpátia vagy sem. Én azt mondom neked, hogy ebben benne van mindaz a kényszeralkó, amiről te nem szívesen beszélsz, az az unikum, az a viszki, az a viszolgás, amelyet a NER rendszerre meg akar szüntetni, és közben mégis ott van. No, komment, nem tudok mondani. Értettem, csak én azt szeretném neked mondani, hogy. Nem tudom úgy tartózkodni az Európai Parlamentben, amikor <hör> van egy hosszú, hosszú, mondjuk 20 oldalas anyag, és abban összesen egy vagy két mondat, ami, ami veszélyesnek ítélhető itthon belpolitikai szempontból, mert van benne egy olyan utalás, amit utána itt a Fidesz fél, félre fog magyarázni, én akkor mostanában tartózkodni szoktam, Azért, mert képtelenség elmagyarázni, hogy az a fél mondat, vagy egy mondat, ami benne van, az egyébként nyilván nem manulálja a másik 15 oldalt, de nem tudom fölvállalni ezt az egy mondatot. Valószínűleg így van Gergő is vele, hogy van egy része a dolognak, amit nem értem lát, nem ért fel egyet, lehet, hogy az egész rendszer, ami kialakult a fővárosi parkolásban, tartózkodott viszont nem akart. Jó, én túl Csabárul ebből, erről részletesen fog beszélni, aki ugye az Uglói szocialisták vezető és országgyűlési képviselő Rozgonyi Zoltánnal is beszélgetni fog, és reményeim szerint a jövő héten pénteken karácsonyergelyjel is, de tegnap eldöntöttem, hogy nincs az az önkormányzati szerződés, amely lehetetlenné tenni azt, hogy Ács Dániel vagy más olyanok, akik egyébként az én tevékenységembe próbálnak tollat meríteni, hogy aztán azt, mint tintát használhassák, ezt tenni. Eddig sem nagyon tettem. Most a hallgatóság, a hallgatóság pontosan érzékelheti az elmúlt percekből, hogy Tuti, hogy nem, nincsen uh, Fiala János és új közötti IA szerződés. Mert nem arról beszélgetünk, amiről szoktunk, uh, és mit csak nem is Mim, Én csak azt mondom neked, hogy az MSZP párbeszéd, együttműködés az én meglátásom alapján, mint ötvözet gyengénütéssel. Ó, egészen másképp látom. Az emberi az európai parlamenti választásokon, az tulajdonképpen Jábor-Bencivel való nagy szövetségünk. E, és azok, akik a, a, az európai ügyeket végigkövették az elmúlt öt évben, azt láthatják, hogy mi, mi gyönyörűen párba repültünk, és e, szerintem kifejezetten hasznosan dolgoztunk <coughs> Magyarország szempontjából. Én az EPI-kampagyban erre készülök. Karácsony Gergő pedig meg fogja nyerni a főpolgármester választalást, 23 körülökben lesz, közös fő, polgármester jelöltünk, és nyilvánvaló... Ha ez így a... lesz, és én kívánom Karácsony hogy így legyen, és szeretném, hogyha 444.hu most úgy, úgy tehát szövegkörnyezetéből nem kiragadva írná azt, amit egyébként megszokott tenni, beleértve, hogy Teljesen következetlenül írnak időpontokat, miközben azt írják, hogy rendszeresen péntekenként beszélgetek a Ferencváros Polgármesterrel. Nem szeretek üzengetni, van az a pillanat, amikor aztán olyan vagy, mint a radér, vagy a gumi, ami egyébként visszanyeri az eredeti alakját, és azt mondja, hogy azért... Hát, mi mi szakember vagy? Az, tehát olyan, reklám, önél, olyan reklámot önél, kapott? Ne, ne, ne, köszönöm szépen, nem tartok erre égényt. Önérzetem van, köszönöm, én erről. Ebből már kinőttem, tehát köszönöm szépen, ez a 15 Na, perc hírnév, ez, ez legyen másé. Siker siker Sikerült mindenkinek rohassnia, hogy ö, veled ö, olyan figurák beszélgetnek a civil rádióban, akik mondanak, hogy akkor mi még néha fölkapni a fejünket, teljesen rendben van az itt, Tehát én Jó, csak azt akartam mondani, így zárásképpen, hogy kívánom Karácsony Gergelynek, hogy ez bekövetkezzen, tiszta szívemből is igazán, de ha ez bekövetkezik, akkor ennek az oka, Sokkal nagyobb mértékben lesz a Fidesz utálata, mint egyébként annak a rendszernek a dicsérete, amit ő egyébként zuglóban meg tudott valósítani. Ami nem azt jelenti, hogy ott sikertelen volt, hanem azt jelenti, hogy olyan közhangulat uralkodott el a Fideszel kapcsolatban itt a fővárosban, amely egyébként olyan erős, hogy azt ő a főpolgármester őt, a főpolgármesteri székbe tudja röpíteni. E és aztán csak kívánom, hogy aztán az uttani időszak az ne eredményezzen olyan átévés beszélgetés, mint amilyen ezen a héten létrejött Krugermillió. Hát ott szoktál azért te is megjegyzéseket tenni, hogy ö, nehéz egy civil rádióban dolgozni. Hol, hol a, most túlzással mondom, hol az árak hiányzik, hol a fűtés hiányzik, valami mindig nem stimmel technikailag. Itt van ezzel valószínűleg karácsonykor is, hogy olyan körülmények között dolgozni Budapesten polgármesterként, amilyen körülmények ma egy számító polgármesternek meg kell tenni, úgyhogy kicsit nehéz. Nagyon jó beszélni, de mert... én nekem az a dolgom, hogy én urrá legyek ezeken a technikai lehetőségeken, és maguk hát a beszélgetések is. ezen túlmutassanak. És képzeld, a jövő pénteken, viszont e, zuglóban leszek, ez a reklám helyet, és első választókkal találkozunk egy péntek esti e, lagra beszélgetésen, ahol Káló Dániel, ami fiatal érettségiző LP képviselőjelöltünkkel, közösen veszünk zuglói szervezésben, így, hogy hát a az duhovban zövződik a politikai élet is, nem csak a vadok Szóba került a múltkori civilapályánba, mikor az azzal a közvetítéssel, amit mi megbeszéltünk, ugye amikor kiderült, hogy az MSZP-t követte a demokratikus koalíció, amikor uh, aláírás gyűjtésbe kezd tek Egymástól függetlenül aztán te mondtad, hogy a cél fontosabb semmit, hogy most kikezdte, de időbérleg mondtad, hogy te, ti voltatok az elsők. Az azonnali.hu interjú is jelent meg nem erről, de egyébbek közt erről. Hol tart ez az aláírás, gyűjtés és mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket? Minden helyi szervezetünk elkezdte a gyűjtést, ott állapfiacokon, tehát nem az irodába be. Tegnap is találkoztam uh, 150-200 aktivistánkkal, budapesti és tesztelői aktivistával, akik uh, vittek az éveket el és uh, dolgoznak. Ráadásul az a cél, ugye, ez az alatt, hogy az ez az a legjobb hogy Európában akarok maradni. Ez a cél, ez az én tapasztalatom az, hogy uh, hogy eléri a választóknak az inger küszöbét, csak az elmúlt hetekben, vagy elmúlt egy hétben szóval, hogy három, vagy négy megyében jártam, most éppen fejér megyében megyek majd délután, és mindenhogyan az az élemény, az ami történt a néppártban a Fidesz-szel, az megtörténhet Magyarországon Orbán miatt az Európai Unióban. Úgyhogy jól haladunk, és esetleg tegnap, majd az öt, néz rá itt, hogyha lesz idődött hogy tegnap mi elkezdtük konkretizálni az Európai elvárásainkat, hogy mit követelünk a következő Igen, az igen, az igen, igen nem, nem, én igyekszem még a reklámblokk előtt, ami nincs oda eljutni. Hát, <gül> hogy ezt szoktam elmegyek, én tényleg ilyen is. Nem, az nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, néztem, néz, nézem az úgy. De várják konkrétan az atv úgy volt beharangozva az interjúm, hogy arról fogunk beszélgetni, mint amíg a végén elkezdtem beszélni, és azt mondta, Emili, hogy bocs, nem tudok mit csinálni, reklámblok. reklámblokk. Ne vannam kész. Na úgyhogy ezeket érdemes bárkinek megnézni, ha most, most is hallgat minket a cseppeli gitárműhely Állandó itt, A cseppeli gitárműhelybe is elkezdtük kellett ezt az információt, hogy mi az Jó, Biztos meg fognak ismét hívni, és el fogod tudni mondani, hogy ez a műsor uh, időből is fakad meg, hát ugye abból, hogy e, ugye én, nekik annyi idejük nincs, ugye hát nekem azért lojálisnak kell lennem, nem csak kötelezettségben, azon túlmenően és az ATV-hez, hiszen e, nem csak munka, hanem egyéb viszonyok is fűznek engem hozzájuk, hogy ugye az a, a kérdés önnel, amivel én fogadtalak téged, még annyi se jutott volna neked az aktualitásokból, mint amennyi ott jutott, nagy valószínűséggel majd lesz egy másik beszélgetés, de ugye azt a luxus nem engedheti meg magának, mamapság senki sem, hogy ezeket a kérdéseket mellőzze. Itt van ez a. Ugye, én, a én az Emily-vel is és az atv vel is nagyon-nagyon-nagyon normális szakmai viszonyban vagyok, tehát majd minden héten be tudok menni a politikai szakművőnkkel, úgyhogy abszolút nem volt sértés számolhatom, hogy kevertek ennyi idő jutott. Kész. Majd a ez a bölcsek tanácsa, ez jó ötlet, különös tekintettel arra, hogy arra semmilyen garancia nincs, hogy, a, hogy az MSP-s bölcsek tanácsát igénybe veszi majd a néppárti bölcsek tanácsa akkor, amikor Magyarországra jön. Szerintem kifejezetten jó ötlet, nem az én, az enyém, de tényleg jó ötlet, és mindenki szereti olyan, hogy el is fogadták a férfiakat. Azt tudom, hogy azt láttam, csak azt hiszem, hogy jó ötlete. Jó ötlet, és két lehetősége van a néppártnak üsszeléknek, vagy azt mondják, hogy nem akarnak beszélgetni senki mással, csak szájjájózsefékkel, akkor viszont nekem az a kérésem, hogy maradjanak a fides alapszabályának elemezgetésénél, mert ha ők Magyarországról és a jogállamiság leépítéséről beszélgetnek, és erről készítenek egyfajta vizsgálati jelentést, akkor találkozni olyan emberekkel is, akik nem a Fidesz mantráját nyomják. Úgyhogy örülök annak is, hogy csak úgy érthető éványék, mi elindítottuk ezt a történetet, és innentől kezdve Balázs Péter, Bárándi Péter és Donát László, ők maguktól szervezik ezt a dolgot, tehát nem, a, nem akar a párt rá nehezedni, az MSZP rá a történetre, sőt, úgy hallom, hogy ők abban egyeztetnek civilekkel, hogy ne csak baloldali értelmiségiek, hanem, Ör, mint a láblakpont, a értelmiséghez sokkal ható személyiségek is lékenek be ebbe a költet. azt a Fidesz és a Néppárs, hogy nem hajlandó beszélgetni. Jó, uh, mégis lehetséges, hogy elfogélni volt bennem egy érzés, hogy Puzsi Róbert nem fogja kihagyni azt a lehetőséget, hogy a 444.hu állításait beemelje a saját főpolgármesteri kampányába. Szeretném felolvasni most, amit ő írt. Ha azt a pontot keressük, ahol az MSP meg a NER összeír az ATV-vel és Karácsony gergely akkor Fiala János találjuk, amit épp a befizetett adónkat teszi zsebre, mi pedig örülhetünk, hiszen ez legalább nem Mészáros lőrincé célet. Mint kiderült, a szabad sajtó élő szobra nem filléres alak, aki valódi függetlenséget és minőségi újságírást akarnak, milyen a zsebünkbe kell nyúlnia. Fia Jánosnak Jánosnál 275 ezer forintért 15 percet vesz, de az még így is vonzó ajánlat a kommunikációkra kellően igényes polgármestereknek, ha úgy gondolják, hogy szükségük van a nyilvános baráti cseveire egy érdeklődés és lelkes beszélgetőtársal. Ezeknek a részleteit most azért nem tárgy beszélném, mert most egyemek között 8 óra és fél 9 között egy olyan időpontban beszélünk, ahol fél beszélgette karácsony Gergelyel általában havonta négyszer, és nem 275.0 forintért, hanem csak 254.0 forintért, és az is áfával, de menjünk tovább. szakmai szakmaisága és autonómiája megkérdőjelezhetetlen, hisz kinek készítene szívesen PR-riportot az újpen a Ferencvárosi Fideszes polgármesterrel ennyi pénzért. Kines smúzolna szívesen politikusokkal 18.0 forintos percdíjért, ha a közérdek és a nemzeti együttműködés rendszere egyaránt ez diktálja. Kinelekes egy olyan nagyszerű vezetőjét, mint Karácsony Gergely, aki a mi adónkat annyira kiemelten fontos önkormányzati feladatra költi, mint az imás felszopatás Fiala Jánossal. Ennyi pénzét oh. Karácsony Gergely akár tíz luxus prostituáltat is vehetne, jól tudja azonban, hogy az ingyencek Jancsival bolíroztatják a bohócot. Azért figyelj be meg! Hát a stílus. A stílus. Hát ez stílus. Elnézést! Ez nem stílus. Ez tartalom. Ez nem stílus. Ennyi pénzét Karácsony Gergely akár tíz luxus prostituáltat is vehetne, jól tudja azonban, hogy az ínyencek Jancsival políroztatják a bohócot írja ezt egy olyan ember, aki. Na jó, ezt most inkább hogy is városvezetőnek készülök, úgyhogy készen állok ajánlatot tenni a Civil Rádió és az ATV sztárjának. Kedves János, sajnos egyre nem tudok fizetni neked azért, hogy jókat beszélgessünk a műsorodban, de a választás közeletével egyre nagyobb szükségem lesz a támogatásodra, a szeretetedre és a megbecsülésedre, mondja az illető, akivel én. Eléggé nemtelen vitában voltam, szintén pénzügyeket illetően, és amelyben ő olyan ismét állított, ami velem kapcsolatosan nem igaz, miközben benne volt a pénz, eh, amelyet én eh, az akkori rádiónak tudtam vinni, de nem abban az értelemben, mint ahogy ő azt értelmezte, és egy nagyon szerencsétlen vitában, ahol az indulat sokkal jobban előntört, mint amennyire ma előntenem már. Ezt nem feltétlen jól tudtam elmagyarázni, ma képes lennék rá, de nem hiszem, hogy sort szeretnék eríteni. videóját nagy egy hete gratuláltam Puzsi Robertnek ahhoz a szokatlan megnyilvánulásához, amiért valószínűleg az apasága váltott ki belőle, de lám e azt vagy nem olvasta, vagy nem érdekelte, de mindegy, ezzel együtt, amit akkor írtam, vállalom. Minden esetre a következő ajánlatot tudom tenni az FJP művészeti szolgáltató bt -nek. Ha idén ősszel Budapest főgop polgármestere lesz, rendelek havi négy órát a nagyszerű műsoradban, és nem olyan nevetséges összegekkel fogom kiszúrni a szemed, mint emi, eh, amiket ezek a filére fideszes és MSP-s disznók virítanak. Az új Pestel, -től, a az és a Városliget kötött reklámszerződései idejébe egy tripla ajánlatot teszek le. Nem fogom a Budapest Pestiek pénzét hülyeségekre költeni, amikor ilyen kiváló lehetőségem lesz arra, hogy reggelenként jókat beszélgessünk. Mindez, annyit kérek, hogy az októberi választásig hetente egyszer velem is úgy incselkedjél, mint Karácsony Gergelyel, vagy a szintén parkolási botrányba keveredett Ferencvárosi polgármesterrel, a Fideszes bácskai Jánossal. Sajnos jelenleg nem rendelkezem a befizetett adók felett, de ígérem, hogy a győzelmem utáni közpénzben fürösztelek meg, fürösztelek majd, te leszel a hazai rádiózás Tiborc Istvánja, és csak szálláznod kell meg, a finom nyelveddel kényeztetned ott, ahol kérem. Ebben te vagy a legjobb, a referencia munkái nagyon meggyőzőek. Ígérem, soha nem hoznak olyan kellemetlen helyzetbe, mint a pofátlan karácsony, aki hónapokig nem fizet neked, a műsorban kell panaszkodnod, végre pénzedhez juss. engem az anyám embernek nevet pontosan tudom, hogy az olyan házaknál, mint a tiéd, előre kell fizetni, előre. Egyúttal jelzem, hogy szeretem, ha reggelente langyos vízzel megmossák a lábam, és egy finom talpmasszázsal készítenek fel az egész napos terhelésre, kifejezetten igélem a figyelmes és gyengéd gyengé círogatást, kérlek, ezt is vegyük a csomagba, biztos vagyok abban, hogy nagyon jól érezzük majd magunkat a stúdióban a gyümölcsöző partnerség reményében Robert. Az én káanyjámat, az enyémet. Ha itt lenne ez a fiú, és becsukhatnám az ajtót, és nem lennének ipari kamerák, és azt tenném, amit gondolok, beleértve, hogy a lelkiismerettemmel az elmúlt időben mit küzdöttem az ügyben egyébként, hogy valamit jól tettem-e vagy sem. Majd felolvastam, ugye elküldtem azt az e-mailt, amit felolvastam most, És vagy vonatkoztasd mindezt arra a Karácsony Gergelyre, akiről, aki egyébként ezt a mai alkalmat lemondta. Figyelj, Isten meg a várost, a fővárost. Buzsér Robertről. Karácsony Gergő mögé oda kell állni. Nyilvánvaló, hogy Gergő a vértermességi néha bölcselkedő stílusából át kell váltson egy külkemény kampány üzemmódra. képes rá, mint tavaly tavasszal láttam azt a karácsongerzőt, és ez előválasztás utána pedig a főválasztásokon meg kell nyeljen a versenyt, puzsiro nem alternatív. Mit fogja még? Figyelj, um, annak idején a Gestyvel csináltunk egy, az ugye mi Jó Barátok Vagyunk című filmet, ö, az LGT zenéről szólt, és különböző politikusokat kérdeztünk az első pofonjaikról, és a keleti györgy mondta azt, hogy annak idején minél magasabb rangú emberrel veszett össze, annál hosszabb ideig számolt magában. Én most magamban számolok. Miattam? Nem, amiatt, amit felolvastam. Ja, akarsz hittem figyelj, nekem, nekem amit felolvastam, az önmagában döbbered, az is, hogy felolvastad. De aki hallotta már Puzsér Robert, különböző videóit, megnézhet meg különböző stílustalan és elképesztő zagyval, de közben pedig... Ez lehetséges, de ő az, az, aki Karácsony gergely -el egymás hátát lapogatva biztosítják egymás hátátlapogatva biztosítják nagyra becsülésükről, miközben az MSZP ott áll Karácsony Gergely hátam. Azért... ez biztos nem lapogatják egymást Karácsony. Akkor, érgények. amikor volt uh, talán a válaszpont szervezésében egy vitaest, ahol végül is döntetlenben egyeztek ki, nem, nem ebben a formában. Kínáltam, igen, igen, igen. De, de figyelj, Karácsony-Ergyének, azaz mindannyiunknak az az érdeke, nem Karácsony-Ergyének, mindannyiunknak az az érdeke, hogy lemenjen a koranyáron az előválasztás a fővárosban, és puszíróber, azon részt vegyen és utána álljon be a sorba mindenki, az LNP is, és mindenki, és legyen egy közös nagy front a ezzel szemben. Nyilván Gergének le kell nyelni most egy csomó békát. Szerinted a két ember mind a tartalmában, mind a stílusában, világnézetében, mindenben a két ember egy a képes, Elnézést, ebben nem, nem menjünk, menjünk bele, mert nekem Karásenkelgely eddig olyan viszonyom volt, hogy beszélgettünk négy szem közt, és nem biztos, hogy örülnél annak, hogyha elmondanám azt, hogy ő ezzel kapcsolatban mit mondott, miközben ő egyébként nem hatalmazott felengem engem arra, hogy elmondjam. Tehát azt szeretném el neked mondani, hogy abban, amit most mondasz, ne legyél annyira biztos. Tehát, csak felhívnám a szíves figyelmedet, Tehát, de nem az indulat beszél belőlem. Tehát akkor, amikor, amikor az emberek a közszolgálatot hiányolják, valójában azt hiányolják, hogy lenne egy olyan fórum, ahova ha valaki bemegy, akkor tisztában van azzal, hogy ott egy PCT módon lesz átvilágítva, és bármivel kapcsolatban feltetnek neki olyan kérdést, amely egyszerűen azzal kapcsolatos, hogy az, aki nézi, az egy olyan objektív kérdés, Képet lássan az illetőről is, ami mögötte van tevékenységét tekintve, ami ma nincs. Én nem ezt nem a magam nem részéről nem próbálom nem valahogy meg. e, megteremteni a magam keszekusza módján, sikerül, ahogy sikerül, vagy nem sikerül, ahogy nem sikerül, a szándékaim teljesen tiszták. Tehát itt valójában az én támadásom kizárólag pénzügyi vonalon fut, mert hogy egyébként Puzsé Robert, ahogy Ács Dániel is a műsorokat nem hallgatja, hallgatná, akkor kiakadhatna a pénz mértékén, de tisztában lehetne azzal, hogy közben semmiféle felszopás nem zajlik benne, ahogy az új helyével sem, hiszen egyébként Ács Dániel eredeti cikkében azt sejtették, hogy én a politikusokkal is csak akkor beszélgetek, ha pénzt kapok tőlük, de tisztázzuk azt, hogy az a... is kérdezett újságíró, és mindenkinek elmondtam, hogy egyetlen egy forintot sem. Egyszerűen valami miatt. Én érdekes vagyok neked, hogy beszélgessünk. Hát beleérsz, hát, hogy akkor, én... akkor két mondatot váltsunk még, és aztán fel kell hívnom Báska jelenségesébe, megegyezünk. Látom, kimaradt már megint ez a ízé, nem maradt. Jó, figyelj, akkor ezt még egyszer ilyen én nincsen. Ez egy is beszélgetésünk volt azért, a Hát nem hát volt is, magyar, magyar volt. Kedden, aki a Facebookot követi, mit fog látni? Igen, ezzel akartam én is beszélni. Nem, nem, nem, nem, nem, még kitérünk arra, amire tegnap nem volt idő. <gül> az én ma sem már tudok magamat poroltani. Kedden este 7 órakor elindítunk egy sorozatot, ahol én kértelek föl, és nem fizetek érte. Most mondom mindenkinek. Egy olyan sorozatot, ami egy online, a Facebookon, az én Facebook profilomon követhető vitasorozat, és kedden este Katka, a Momentum Lista vezetője és Új István Csap össze hogyha úgy tetszik. Milyen, témat, mi, mi, milyen, milyen, témakörök, milyen témakörökben? Te vagy a moderátor úgyhogy majd ö, neszekedtem, összeszeded és, és provokálsz minket. Nyilvánvalóan ez az európai választásokkal kapcsolatos ö, vitásodozat lesz. Évőben szerintem sok ezben sok évek Milyen, milyen nevek követik még őt? De elküldtem a felkérés sokaknak, beléjött Daj Tamást is, és a Fidesz különböző államtitkárait, szóvizőit, és az ellenzéki oldalon is több szereplőnek. Hát majd meg meglátjuk, hogy ki, hogy jelezik. A Dajstról csak a legjobbakat tudom mondani, mert nekünk volt egy beszélgetésünk internet kapcsán, amikor ő volt annak a biztosa, és volt ott Velencén az efot egy olyan fellépésünk, ahol azt mondta, hogy egyébként esküvőken is fellépünk abban a Dajst azt a formáját hozta, amiért régen szeretni lehetett. De akkor az utolsó pár percben beszéljünk arról, ami a tegnap híre volt. Az MSZP azt követeli, ha követeli a Magyar Támírat Iroda, hogy az Európai Unió minden tagállamában legyen legalább nettó 750 euró a minimálbérösszeg, ami mai árfolyamon mintegy 236 ezer forint. Mondta Újhely István a szocialisták EP képviselője Csütörtökön Budapesten tartó sajtótájékoztatóján, és tisztázzuk, hogy nem csak ezzel volt kapcsolatos a megnyilvánulásod. Nem kérdezek, de van négy perced. Ó, nagyon köszönöm. Bár a, majd a következő alkalommal, most a lehetőséges, akkor lehet, hogy erről egy kicsikét büdöbben is érdemes beszélgetni. Mert hogy az egész kérdéskör azzal kapcsolatos, hogy mi milyen Európát akarunk. Hogy én például alapvetően azt látom, hogy a legnagyobb problémának az Európai Unióban, hogy az az a gazdasági világválság az általukról világnak köszönhetően a populista erők azért tudnak erősödni, mert a szociális bizonytalanság, a létbizonytalanság, eluralja nem csak Kelet-Európát, hanem Dél-Európában és egyre több országot. Ezért kellenek olyan sztenderdek az Európai Unióban, amelyben azt mondja az Unió, hogy mind az 500 millió polgárának ugyanazokat a minőségi megélhetési körülményeket valamilyen módon biztosítani kell. Magyarországot nézve ez azt jelenti, hogy az európai minimális bér, ez azt jelenti, hogy mint az európai minimális bér 750 euró, akkor ennél kevesebbet sehol nem lehet adni, és ennél többet viszont igen. Ugyanígy szeretnénk európai minimális nyugtíjat, és nagyon-nagyon-nagyon követeljük, hogy legyen egy olyan kötelező egészségügyi szolgáltatási minimum, amit mindenkinek biztosítani kell az európai Uniónak és a állami kormányoknak, felhelyezve a magyarnak is. Ugyanígy benne van a programban egységes európai minimális családi pótlék, 150 euró per hónap. És azt is meghatar, meghatároztuk, hogy a a termőföld hektaronkénti támogatása minimálisan 300 euró legyen mindenhol. És egyetlen dolog itt a végére, ami viszont nincs az európai toronton jelenleg, ez teljesen a mi kezdeményezésünk, szeretnénk egy olyan európai szociális hallgatói ösztöndiak, ami nem olyan, mint az Erasmus, hogy egy budapesti, egyébként is már egyetemre járó fiatal el tud jutni, Göteborgba vele az Európai Unió pénzén, hanem azt szeretnénk, hogy egy kübegházi fiatalnak is legyen arra szociális alapon európai ösztöndíja, hogy elmehessen Szegedre vagy Budapestre egyetemre, mert ezt ma nagyon-nagyon sokan nem tehetik meg. Sok család és sok gyermek kimad ebben a lehetőségből. É, mennyire adsz ebben arra lehetőséget, hogy valaki azt mondja, és felébred, és belelóg a kezelbilibe? Nem lóg bele, hiszen... Az európai szocialistáknak is ez a programja, Timmermansnak pedig jó esélye van arra, és az európai szocialistáknak, hogy a legmeghatározó politikai elő legyünk. Ezzel indulunk neki a következő öt évnek. És ahogy a Free programot, ezt a bizonyos ingyenes utazási lehetőséget én végig küzdöttem és megteremtettük, például egyébként a segítségével az európai intézményekben ugyanúgy végig fogom küzdeni ezeket a programokat a következő öt van-e naptárod? Naptárom? Nekem mindig van, és jó tele. De belelátsz? Most így nem, mert haza lógok, tehát a fülemem van, de jövő hét, péntek, reggel az, az jót. El, mert... fel, hogy, hogy van karácsony, akkor 8 óra 50-et ajánlanék pénteken. Mm. A jövő héten is volt jó legyen, 9 órakos távodést tartok. Nem, akkor, akkor, viszont, akkor viszont a nap folyamán veled, e, akkor, akkor elküldöm az összes ajánlatomat. Oké, okay. köszönöm szépen. El, hogy elnézés, köszönöm hogy így eltömen. alakult, bár ez az elnézéskérés, ez egy formalitás. Um. A, a is műsoraitnál bármi is, hogy nem egy, Hát, a... mint amilyen az élet. Na, szép napot. Köszönöm szépen, <laughs> szias, szépen. Adok önöknek 5 percet, és magamnak is 5 percet, hogy lehiggadjak, hogy Bácskai Jánossal. Tehát tényleg, amikor azt gondoltam, hogy becsuknám az ajtót. Szóval nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy az ember erőszakot alkalmaz, hanem azt mondja a hogy üljön le, és ugyan mondja már el, hogy... tehát hogy mondatról mondatról, hogy vegyük át. 061 099 és Jó reggelt Jó reggelt A legjobb szándék mondom, mondok. Én figyelmesen hallgattam, amit felolvastál, nem olvastam, de figyelmesen hallgattam. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha el tudnánk vonatkoztatni a tártól, amitől nem lehet, ez egyébként egy jól megírt pamflet, az, hogy egy ember ilyet képes leírni az őt minősíti, és kusztustalan szerintem nem lehet komolyan venni még akkor sem, hogyha rólad szól hát ahhoz még nem vagyok elég öreg és tapasztalt hogy ezt meg tudjam tenni hozzátéve hogy végül is a 444.hu lehozta a civil rádió levelét az, ahogy lehozta, az körülbelül olyan mint a Liu Shaolin Sándor féle kérés. Ahogy annak idén szűnyi tanár úr válaszolt anyukámnak, amikor anyukám végső kétségbeesésében a családlátogatáson azt mondta a szűnyi tanár úrnak, az, ki az én osztályfőnököm volt, hát, hogy a fiam azt mondta, hogy ő És akkor azt mondta a szűnyi tanár hogy megdicsértem? Hát, megdicsértem. 061-489-0999 és 06 Jó reggett! Halló? Jó régek. Én meg azt mondom, hogy nem lehet nem komolyan venni, mert aki ilyen hibákat követelben ezben a ez 15 percet már ki vagyok borúba ezen, hogy 15 percet lehozja 5 percekre, és hazugság az egész. Nem lehet nem, nem lehet ezt hagyni, kell vágni a szövegben. Beleértve a tartalmát, nem vágnám pofám. Nem vágnám pofám. vissza fogja hozni bizonyos szempontból azt a hangomat, amit önök kifogásoltak. Csak abban nem lesz köszönet. Abban mindig az aznapi történésekhez való lojalitás lesz benne, mert megengedhetem magamnak. Tudják, amikor az ember anyagi biztonságról beszél, akkor azt mondja, hogy elvesztek én mindent. Elvesztem a szerződéseimet. Ha a rádi úgy gondolj, nem akar velem együtt dolgozni, azt is elveszítem, de a magam becsülését, az autonómiámat és a szuverenitásomat nem. De bármiben elnézést kérek, és bárkit megkövetek, akit egyébként megsértettem, vagy akivel szemben rosszul jártam el. Az a lelkiismeret, vagy az az álommennyiség, amiről én beszéltem a Filipovval és a Navracsicsal, azok közvetlenül nem voltak összefüggésben azzal, amiről most beszéltünk, de azok egyfolytában arról szóltak, hogy az ember hogyan tudja megjelenni majd az úr színe előtt úgy, hogy azt, ha büszkén nem is, de vállalja. Május 31-ig, amikor eljön a nyári szünet, aztán terveink szerint szeptemberben folytatom, itt a is biztos nem lesz. Bárki akar -e még megszólalni? 061 099 és Senki. hat egy, négy nyolc, kilenc nulla, kilenc kilenc és nulla harminc hat, hét hét egy egy hat egy először. Nulahat harminc. Hat, és nulla hat, másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Haló. Figyel. Jó, ja, Értem, Önnek egy sms -t. Az egekben van a vérnyomásom akkor, amikor a puzsér, és is csak, mert van saját személyes tapasztalatom ezügyben, a tények leghalványabb ismerete nélkül ekkora vehemenciával hány le valamit. Van, hogy az ember nincs tisztában a teljes tényajaggal, de akkor azért legalább visszafogottan próbál véleményt mondani. Neki fogalma nincs, hogy mi történik az ő műsorában. Olvasta az átvet, átvet, átvet cikket, amiről ugye volt szó, hogy ezt uh -huh. meg kell És az a össze, összerakta a múltbéli emlékeivel, amire úgy, úgy emlékszik, kemmény, hogy emlékszik. Kemmény. Ez, ez, ez szerintem annyira, annyira nullázza az, intell az intelligencia meglétének a feltételezését, lehet, hogy ilyen mondat nincsen. Szóval ez semmi. Egy ember, aki, aki minimálisan ő csak a az a helyzet, hogy ebben a kontextusban egyszer csak az ember kiáll a karácsony mellett. Tehát mi korábban más dolgok miatt kritizálja, ha ham már a pulzsért velem akar ki kezdeni, kérjen ki velem. De a karácsonyt ebből hagyja ki. A karácsonynak meg kétszer is meg kell fontolni, hogy ezek... Tehát ugye az a gond, hogy a Puzsér, tehát én ugye írtam az összes polgármesternek, és a jövő héten lesz Baranyi Krisztina, lesz Rozgonyi Zoltán, lesz Túcsaba terveim szerint a parkolással kapcsolatosan, a legkülönbözőbb emberek is, bármivel. Egyik se abban a támogatott részben, ami a polgármestereké, mert az szétszilárná külön. Uh, annak érdekében, hogy. És nem utólag, hanem hogyha itt van indulat, akkor, akkor ám legyen az levezetve. De az, hogy egyébként Karácsony Gergely ezt követően baráti hangot tudja megütni Puzsér Robertel, ahhoz egy olyan leülés szükséges, amit én se Puzsér Roberttel, se Ás ellen nem vállalok, de vállalok bárkivel mással, aki egyébként a tintáját nem mártotta úgy vérbe és vitrióba párhuzamosan, ahogy ez a két ember megtette. Abszolút megértem. Még annyit tennék hozzá, hogy ilyenkor nekem az az érzésem marad, hogy a Puzsér úgy próbál valahogy reflektorfénybe kerülni, hogy önerőből nincs produkció, neki egy önerős produkciója van, bármit leállni akkora ívben. hogy azt mondja, hogy erre iszik a vendég. E e e se a Puzsér, se e az e e Ás nem vette magának a bátorságot ahhoz, hogy az én műsoromat kritizálja, pedig megtehették volna. Azt, amit Karácsony Gergéjel kapcsolatban kivettek, az egy szöveg összefüggéséből kivett origó szintű dolog volt, amely egyébként pontosan arra vonatkozott, hogy arra próbáltam utalni Karácsony Gergely esetén, hogyha esetleg ő főpolgármester lesz, szívesen vállalok mellette úgy munkát, hogy rá tudjon üdni egy kalapáccsalat szögre, mert egyébként a Karácsonynak a szó jó értelemben vett szép lelke, erre őt sokszor alkalmatlanná teszi ez, fejeződött ki abban a mondatban, csak éppen nem ez jött le. 061 és 063677 Senki többet? senki többet? A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jövök. Hát mondanám, hogy ide jutottunk, de azt pontosan el kéne tudni mondani, hogy hova jutottunk. Éde Mindent kihagyok, amit e, egyébként erről akartam mondani. Az e-mailemet megkapta, ugye? Meg, de nem értem. Azért nem válaszoltam rá. Mit, mit nem ért? Most akkor mi a szándék? Az a szándék, hogy megtartom, amennyiben ön is úgy gondolja a mi beszélgetését, de bárkivel, aki egyébként e, a kerület ügyeiben me akar szólalni, azokat megszólaltatom, vagy azok megszólalhatnak külön időben mindenféle támogatás nélkül, hogy egyébként maga a támogatási összeg mellett, ami látható módon Puzsér Robertet és Ács is nagyon foglalkoztatja, a tevékenység ne lehessen kritizálhatom. Így stimmel. Rendben van. Így. Igen. És szükség esetén, ha úgy gondolja, és ezt vállalom, tehát ebben semmit nem találok én kifogásolni, valód, bármi, ami Ferencvárossal kapcsolatos, hangozzék el az egy betelefonálótól, vagy Baranyi Krisztinától, azt még aznap elküldöm az ön e-mail címére. Különös tekintetel arra... Most a beszélgetés közben is, hogy telefonálhatnak. ugye ott a... Igen, valaki telefonálnak, nem de. tudom, hogy mit akar. Uh, igen. Um, egyetlen egy dologról kérdezném, mert az össz... de így már világos, amit mondtam, vagy amit írtam? Teljes, teljesen. És majd, ha nem rakja le, akkor majd valami jövő hét időpontban meg kéne egyeznünk. Jó. Nagyon nyomom a féket. Azt nem is tudja elképzelni, hogy hogy nyomom a féket. Hát, És nekem, igen. Most majdnem. Igen. igen. Semmi, csak hogy nyomom kifelé azokat a mondatokat, amelyeket egyébként, ha megismételnék, akkor, akkor kivágnék belőle. Ja, azt hiszem, nagyon műsorban mondja. Szerintem bele akarnak kényszeríteni minket egy... Nem is tudom, hogy ez párbaja vagy nem párbaj, de ha párbaj, annak megvannak a szabályai, tehát a, a fegyver nem megváltoztatása a helytet. Másodat össze Jó reggelt. Szia, Palguda vagyok. De most egy beszélgetésbe kerültél, azt tudod? Uh, várjál, akkor én az, inter oh, oh, elnézést, én az interneten hallgatok. Oké, okay, akkor az a csúszás. Uh, nem fognak tudni belekényszeríteni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy uh, sajnos megöregettem már, ahhoz, vagy elég tapasztalat lettem, hogy, hogy uh, még mielőtt páros lábbal valakibe beleszállnék, valamit teszek annak érdekében, hogy a páros láb ne érje el. A másik lábát. Egy dologról szeretném önt kérdezni, az pedig az óvodai beiratkozás, illetve a játszótér felújítási munkák avval az egészen szörnyű és elképesztő uh, írással kapcsolatosan, amit az index tett közé, de nem uh, az a szörnyű ő, ahogy megírta ezt az index, mert ők mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez jól legyen megírva, de maga a történet, ami a Lepke Lak családi napközi udvarán történt, arra nehéz magyarázatot találni, és ebben benne van a Honpol a Szép Lelke is, aki ezt elolvasta, és nem tudott úrá lenni magán. És pedig? Ezek a rajszögek nem olvasta? De, hát nem csak, hogy olvastam, hanem nyilván ilyen így a érintett... Jó, de nekedem. az és pedig az mire vonatkozik? hogy min háborozott fel. Hát magán a tény, hogy valaki egyébként a gyerekekkel kapcsolatos averzióját, vagy nem a gyerekekkel, de a gyerekek tevékenységével annak hanghatásával kapcsolatos averzióját így telje szóval, és itt most például saját magamból indulok. De ez, ez azok? Tehát ezt tudjuk, hogy ez azok? Vagy ez, csak ez feltételezés. Ez feltételezés. Elég nagy az esély egyébként, de szerintem meg kéne várni, hogy kiderüljön, hogy ki az, mi az. Tehát a felajánlás az itt is az, hogy igaz-e, hogy történt, ha történt, tudunk-e segíteni, és hogyha tudunk segíteni, az mi, az? például ugye három éve ingyenes kamera rendszer kiépítését támogatja az önkormányzat természetesen. Füdök, hogy egy Az, amit ön ugye, ö, valaki rajszögeket ragasztott a kismotorokra, és szétváltja a gyerekek labdáit a Ferencszaladosban működő a családi napközi udvarán. Hét társaság használja közös kertet. A napközi vezetője szerint az egyik szomszéd lehet az elkövető, akit a gyerekek hangoskodása zavar hatott. Szerencsére senki igen. sem sérült meg, mert a Pelenka felfogta a kismotorból kiálló éles tárgyat, a rendőrség nyomozás folytat az ügyben, a szomszédok nem értik, miért tett rá valakit erre a kegyetlenségre a feltételes mód. Most külön hangsúlyozva azt kérdezem öntől, hogy abban a rövid időben, ami önnek rendelkezésére állt, volt-e bármi olyan, amit itt megoszthat a nagy érdemivel, és ami adott esetben akár kizárhatja ezt, hogy ezt adott esetben egy gyerekcsín legyen, bár annak kicsit durva, és ebben a korosztályban meg, de bármi lehetséges. Tehát ön mit tud? Ahhoz elég tökéletes az kell lenni már három-négy éves korban gyermeknek, hogyha ez gyermek volt, hát annyi, annyi tudok, hogy várjuk a rendőrségi nyomozást, biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, mert mostanában nem nagyon tudok sikertelen felderítésről, itt Ferencvárosban sem nem véletlen, hogy Budapesti viszonylatban is harmadik helyen áll a Ferencvárosi rendőrség felderítésben és az összes többi bűnügyben illetve más jellegű fegyelmezetenségek felderítésében, kiderítésében az óvodának meg nyilván amit tudunk segíteni, meg fogjuk adni a segítséget. De az óvodának kérjük, mit lehet segíteni? Ki, hát mondjuk, hogyha kérnek kamerát. Uh -huh. hogy Mert ugye a szó kap... a szóval erről a cikkben, erről szó van. Tehát hát akkor lehet... Nyilván kaptunk három órát erre az Index-től. Három órán belül nem tudtunk a szolgálni. azért azt került bele a cikkbe, hogy hogy nem válaszoltunk. Hát, ja. Igen, hát e, e, ebben speciális indexet is megértem, és önt is megértem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy. De nem ez a lényeg, Most az a lényeg, hogy, hogy haladunk a megoldásra. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, választhatták volna -e? ez egy kérdés, de én inkább kijelentő módban mondom. Ez az, amire én azt mondtam a beszélgetésünk elején, a nyomom a féket, hogy utólag ne kelljen kivágni olyan mondatokat, amiket egyébként nem fog kivágni, de mégis kimondtam, hogy nagy valószínűséggel egy ilyen történet esetén az ember 24-48-72 órát mégiscsak hagy egy olyan tulajdonosnak, akinek nincs köze, tudtommal az óvodához, ahhoz a területhez van köze, ahol ez a játszótér van, mert hogy azt ő kezeli és ebből adódóan annak a, a, a szabályainak a megállapításában is jogosul. Tehát ott nagyobb türelmet tanúsíthatott volna az Index. És ez kétségtel van benne keltő, hiszen manapság ilyen mondatok akkor szoktak benne lenni, hogy felszólították, hogy adják ki fialaján a szerződését, de nem reagáltak rá. Jó, de én továbbra sem ebben az ügyben sem a legfontosabbnak, persze a, a kommunikációs média olyanok, amilyenek, tehát le lehet büntetlenül ízni azt, hogy a arpolási botrányba keveredett Ferencvárosi polgármester miközben a botrány hangulatot keltik egyelőre semmiféle bizonyíték, vagy tény nem merült föl, vagy botrány lenne a Ferencvárosi parkolásnál. Lehet kavarni a kását. Jó, de ez ebben az indexikben nincsen, vagy ebben is van... Arra. Nem, nem, most csak utalok a... Jó, de most, ne, jó, jó, ö, de most akkor oda nem hát de, de, de minden erről szól, hogy, hogy, hogy a, a, a valóságról beszélünk, tényekről beszélünk, a tényleges gondról beszélünk, hogy a, soha többet nem forduljon elő. Ez ügyben mit teszünk, hogy azon meditálunk, hogy Úristen, nem várták meg a reakciót, meg Jó, maradjuk, maradjuk az óvodánál, a többire, és, a, a, többire, a, a többire is mind sor fog kerülni, lakfett, nem ma. Azt tudjuk, hogy ez mikor mikori történet? nap napon ezelőttig. Az tudjuk azt, vagy ön tudja azt, hogy ennek voltak egyébként előzményei? A, a cikkben van róla szó, hogy korábban volt, de hogy egyébként meg az, hogy ellopták a gyerekkocsit, hát hogy ez mondjuk bármit a környéken, vagy az egyik házból, hogy az bármit kifejez, azt nem tudnám megmondani. Nem tudtam beszélni az vezetővel, de határozott szándékom, mert tegnap testületüléstől kezdve minden volt. Én határozott szándékom, hogy személyesen is az ódavezetővel. Ez egy magánvoda? voda? Igen. És akkor tudok róla nyilatkozni. Nagyon szívesen megteszem, mert engem is fölháborít az eset természetesen, hiszen ennél védtelenebb korosztály, ennél védtelenebb helyzet, mint amiben egy ilyen magán van, keveset lehetne mondani. E, miközben valóban az együttélés, a társas együttélés szabályának a betartása az az kétfél érdeke. Nagyobb megértés szoktak tanúsítani gyerekek szemben, vagy gyerekek iránt az ott lévők. Hát ez, ez egy teljesen szélsőséges eset, de hát az élet. Szülők fordultak-e -e Önhöz közvetve? Nem. Minden, ugye azt írja? Az o... Ovi Info Ferencvárosban 2019. március 8-án pénteken, 22-én pénteken és 29-én pénteken, ugye ez ma van, 5 órakor délután a Dési huber István művelődési Házban Toronyház utca 17 per B bemutatkozik Ferencvárosi Epres óvoda, Ferencvárosi Méhecske óvoda, Ferencvárosi Napfény óvoda, Ferencvárosi Ugrifüles óvoda, Ferencvárosi Kerekerdő óvoda aki rámegy a Ferencvárosi önkormányzat honlapjára, az pontosan látja azok, a, a, a, a lakóhely határokat, illetve utca határokat, hogy ki, hova tartozik. Valójában ez a három óvoda, illetve nem ez a három óvoda, hanem ez a három időpont, amely nagyszám óvodával való ismerkedést teszi lehetővé E, ez hány gyerek befogadására képes, és ezt mellékesen kérdezem ahhoz képes, hogy valaki magánóvodába adja, amelyben egyaránt benne lehet az, hogy létszám fölötti volt. Ha egyébként létezik létszám fölötti, vagy nincs. nincs. nincs ezt fel, ezt is el, nincs ilyen. Nincs. Akkor azt kérdezem, hogy ez hány, hány gyereket érintett az elmúlt évben, vagy tudja az, hogy hány gyereket fog érinteni a következő időszakban? 1300 körüli a szám, a, a, akik a kilenc óránkban járnak, a óvodás gyerekek. E, nyilván az újodások óvodások vagyis olyan, hogy még a irányosan nagyjából az egynegyede lehet, tehát ilyen 4-500. És gyerekek. itt valójában bemutatkoznak az óvodák, tehát elmennek van, a szülők verseny, és. versenyeznek a versenyeznek a szülők <há> és gyermekek egyeiért. Ebben az önkormányzat részt áll, egy nagyon helyes, pompás színes információs fizetecske, három alkalom a három ország részben, ugye belső Ferencváros, Középső Ferencváros, a József Attil lakótelepen mutatkoznak be az éppen aktuálisan ott működő óvodák, óvodavezetők vetítéssel kérdezhetnek a szülők. Mi meg szerényen hozzátesszük, hogy mit és mennyit költünk az óvodáinkra, úgyis mint kresszpálya, jégkorban is az a kocsójázási a uszoda, és a, és, a, és, a, és akkor jól szeretnénk is megnehezíteni a szülőknek a dolgát, mert egyik óvoda jobb, mint a másik. Az óvoda vezetőink, az óvonőink jobb, egyik helyesebb, kedvesebb, mint a másik. A mesemondó versenytől a, a környezeti nevelés a madár, a centrikus óvoda kell Tehát ez egy, ez egy nagyon helyes, nagyon szimpatikus verseny, nagyon hálásak a szülők, hiszen sokan a vagy a kisebbik, vagy a nagyobbik, gyerekkel jönnek oda érthető, hogy ők is a legjobbat szeretnék, csak ugye ebbe benne van a vilámmal, hogy végre, mikor megy már a gyerek az óvodában, mert erágja a, a, rágja a otthon, aztán mikor jön az óvodaválasztás, akkor meg a pillanat, mikor ott, hogy úristen, jó helyen hagytam a gyermekemet. Ez egy nagyon, nagyon kellemes, nagyon jó együttlét, jó beszélgetés azt kérdezem öntől, hogy szintén olvasható, hogy a közelmúltban két helyszínen kezdődtek játszótér felújítási munkák. Részint a Mihákovics 12-14 számban szemben található parkban, ahol március 21-én kezdődött és május 15-ig tart, valamint március 25-én kezdődött a Tinódi játszótér felújítása. Ennek részletezése, mi minden lesz ott kicserélve, vagy mi lesz megváltoztatva, amelynek a határideje május 31-e. Igen, ezt mondhatnánk a Családok éve programsorozat lecsengésének is, hiszen a, a gyermekgyógyászati rendelők felújításától egészen a játszóterekig bezárulnak, ez egy komplex program, még csak nem is mondom, hogy volt, mert ugye hallható, hogy még nem fejeződött be, tehát azt szerette volna a képviselő egy hangúság volt, hál' Istennek, hogy, hogy minél több olyan. Köztér, még csak közösségi teret sem mondanék, mert hát, ha valami, akkor a játszótér, a közösségi tér, olyan közteleink jöjjenek létre, ahol a szülőknek megint csak a szülőknek és a gyerekeknek is tudunk segíteni, hogy a, a szobák meg a belterek börtönéből legyen, hova a természettel való találkozás, a mozgás, öröm, ugye minden testnevelés, vagy folytatódjon a játszótereken, lehet nagyon és sokszépet mondani. Tehát a, a lényeg az, hogy a feltételeket, amit a közösség erejéből, a közösség pénzéből lehet, ezt is teremteni is olyan szóteresem. Jó, akkor egy szignál, másodperc is ne tegyi le. A műsor a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. És akkor még egy kattintás. Elnézést a csúszásért egyébként. 61489099 és 0636771161. Emlékszem, Balaton-Almádiban volt a korektúra konferencia, talán Belénesi Csaba szervezte. Hosszú idő után azt futottam össze először Német Szilárddal az ATV-s munkám végeztével, ott találkoztam Csermely Péterrel, már a megérkezésemkor olyan hangulati hőfokban voltam, pedig hát emlékszem arra a kosztolány, akkor, akkor még beszélgetett velem, aztán azóta már nem beszélget velem. Egyszer meghívott engem valami társasághoz, és aztán utólag mondta nekem, hogy hát most akkor mégis inkább úgy érzi, hogy a Szilágyi Jánossal voltam együtt. Ő volt nagyon kíváncsi rá, és együtt mentünk, ugye nem együtt mentünk, de egymás mellett laktunk. Hogy, egymás, hogy aztán hogyan távoztunk, arra már nem emlékszem, de felkeltett az érdeklődését, amikor mentem, és soha nem fogom elfelejteni azt a beszélgetést a Puzsérral és a Kálomistával, ahol egészen csapnivalóan szerepeltem, elsősorban és majdnem kizárulag azért, mert nem tudtam urrá lenni az érzelmeimen. Még egyszer ilyet nem követtek el. Az elmúlt időben nem is követtem el. 06148909999 és 0636771161, még kettő és fél percen át. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a szlogen se született volna meg, anélkül a létezés nélkül, amiben a Kejfej immáron lassan a 19. életéve felé halad. Ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, köszönet a istennek, a Szerencsének, a Civil Rádiónak, a hallgatóknak, Csorbalacinak, Ompolának, a Psiátteremnek, a, a lányomnak, soroljam, Olga Néni. Akkor hétfőn találkozunk. 0614890999 és 063677161 még 100 másodpercen át. Aztán döröpontfialajanoskukatzgmail.com. Senki. Kár, hogy erre nem lehet egy panaszbizottsági ülés szervezni, ahová el lehetne menni tanulmányi kirándulásra. Ugye az a legnagyobb, hogy én azokon nem szólhattam meg. törre.fialajanoskukat, gmail.com. Ha nem találkoznánk többet, nagy élmény volt, ha igen, akkor viszontlátásra. Kellemes hétvégét kívánok. Laci, te jössz.